Na petnjem srečanju o srečenem Maribor o razvoju in zgodovini. Na današnjem predavanju bo dr. Gerneja Ferleš iz Universitetne knjižnice Mariborj pripovedovala, že imamo predstavila obdobje O je obzidje da je tesnevati njegov razvoj in je bilo najprej zelo zelo pa zelo zelo obzidje. Uh, dr. zelo zelo izvolite. zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo Uh, jaz sem ga nekako ohranila s ko je urbano zaprečkala do te danje meje. Uh, napovedano je z Maribori preskočil svoje obzidje, kar pa se mi zdi toliko simpatično naslov, toliko optimističen, nekakmi z venimi kot uh, nekaj obetavnega. Tako da rade volje predavanje z takim zanimivim oslovom. Uh, danes smo ob v Universitetni knjižnici imeli dopoledne eno predavanje. Predal je doktor Naterer. Uh, in moram reči, da ko sem v njega poslušala, me je prijelo, da bi prišla sem, pa ne bi nič govorila. Zato, ker kot poslušaš tako dobrega predavatelja, se ti zdi, da je boljše biti tiho, pa samo slike pokazati. Ampak se bom potrudila, no? da bom tudi jaz zanimiva. če pa reči, da bi bil on strašno zanimiv. Uh, sicer pa, zakaj je pravzaprav gre za tema dvema naslovoma? Kar sem danes želela izpostaviti. Govorila bom seveda o tistem, o čemer pač najbolj kompetentno lahko govorim, to je skozi neke eh, svoje raziskave etnološke, bivalne kulture, posledično tudi gradbenega razvoja mesta, eh, bi pravzaprav rada govorila o neki relativno hitri, relativno radikalni spremembi mesta oziroma rasti mesta sredi 19. stoletja. Eh, pač skozi razloge za skozi posledice, ki so se na mestu odražale, pa pravzaprav bi na nek način rada sprožila razmislek o tem, Uh, kaj je tisti kontekst, kaj so tisti razlogi, ki povzročajo neke spremembe, ki so v nekem trenutku malo hitrejše kot v kakršnem drugem zgodovinskem obdobju? Dejstvo ja. uh -huh. uh, je, da je sredi 19. stoletja, kot sem rekla, mesto uh, na nek način se v relativno kratkem času precej spremenilo. Kot rečeno, govorila bom pravzaprav o spremembi fizične podobe mesta in posledično ali pa vzročno o spremembi načina življenja, ali gorčano. Kot rečeno, vse pač skozi neki tehnološki okvir, vse skozi uh, bivalno kulturo, ki smo jo najbolj raziskovali. Tudi za 19. stoletje, uh, in se mi zdi eno od pomembnih kazalcev, ko razmišljaš o razvoju mesta, čeprav daleč od tega, da bi bil edini, ampak. Na nek način pa zelo nadodno odraža vse danji k meščanov. Okay. No, da bi lahko govorili o spremembah sredi 19. stoletja, je treba najprej povedati nekaj o začetku tega stoletja, da pridemo do obdobja do, do teh sprememb. Uh, s tem stavkom rade začenjam, sicer ni navedek, je pa vaševa misel, Baš nekoč ko je nekaj nekaj napisal, da Maribor v Mariboru ni bilo doma, ko so šli kmetje na nivo. To je opisovalo razmere prve polovice 19. stoletja. In sicer je s tem hoče povedati, je. Je, povedati, da je dovoljno da so v isti osebi v tem času v mestu živeli trgovci, obrtniki kot prevladujoči prebivalci mesta, ampak da so se ti ljudje krati ukvarjali tudi s tistimi dejavnostmi, ki jim danes rečemo agrarne dejavnosti, z živino rejo, deloma, deloma z poljedelstvom. ki so krati bili, torej, bodi si obrtniki ali pa trgovci, pa tudi na nek način kmetje se iz današnjega zornega kota. Uh, a jaz še samo malo še nazaj tisti načrtki pa je res tokrat samo za podlago, sem ga pa sem obrstila zato je načrta za ene iz methi polovice 19. stoletja, Kupinski prostor, prizarja, ognišče, namreč gre za čas prva polovica 19. stoletja, ko so kuhinje bile opremljene še z odprtimi ognišči, torej so bile to črne kuhinje, kakršne danes poznamo iz muzejskih predstavitev, v glavnem v podeželjskem okolju. In pravzaprav je kar neenaladna predstava, da je mesto bilo deloma agrarno še v tem času. Ne samo to, da so tudi kuhinje, pravzaprav bile točno tisto, kar danes poznamo stare kmečke kuhinje, črne kuhinje, brez zidanih ali pa železnih in brez eh, odvodov dima iz hiše. Se pravi nekaj eh, drugočnega. No, kakšne, je bilo, kakšne so bile okoliščine mesta v prvi polovici 19. stoletja? Eh, mesto znotraj meja nekdanjega obzidja eh, je bilo, kot rečeno, pretežno mesto obrtnikov in trgovcev. In je bilo v svojih fizičnih okvirih relativno malo. Z danačnega zornega kota je pravzaprav, uh, skoraj nepredstavljivo malo. Ti podatki so že iz skoraj sredine 19. stoletja 1846 je mesto imelo še manj kot 5000 ljudi. Uh, in kar je še bolj nazorno, predstavi se mi zdi samo 219 hiš, se pravi na začetku 19. stoletja. Uh, še nekaj in 219 tisto, ne vem, dva, tri etrgi, malo večji, ne? to je res uh, mesto uh, z današnjega kota, pa čeprav Maribor tudi danes ni veliko mesto, ampak temu je nepredstavljivo malo prav za teh uh, let nazaj začetek 19. stoletja, ne. ne še. <laughs> uh, kot rečeno, na pol agrarne značaj mesta No, sama sem ga najbolj eh, razvozlavala, takrat, ko sem se za gorišča ukvarjala in sicer na črti za mestna gorišča prikazujejo, recimo hleve na hišnih goriščih in to zelo pogosto v samem središču mesta. V začetku 19. stoletja je to prepravilo kot izjema. Eh, tako hlevi za konje, ki ostajajo v mestu še dolgo, tudi hlevi za krave in svinjaki, kar pa res priča o neki agrarni dejavnosti sami po sebi, pa obdelovalne površine na zadnjih delih parcel mestnih hiš, pa srande za žito, na podstreši dvoriščnih traktov ali pa gospodarska poslopja na dvoriščnih delih, pa tudi same oblike hiš, ki po svoji zasnovi oziroma po svoji razporejenosti prostorov in prostorih na dvoriščnih delih čisto nazorno spominjajo na oblikovanost kmečkih hiš. Pravzaprav. In kar je bistveno pravzaprav za razumevanje tistega, o čemer bi potem rada govorila kot o spremembi, pa je razumevanje tega, da so bile hiše v začetku 19. stoletja, pa 19. stoletja še gotovo, prej pa seveda tudi, tako imenovane produkcijske enote oziroma hišna skupnost je tudi termin za predvsem za ljudi, ki tako hišo napolnjujejo, kar pomeni, da je pravzaprav delo in prebivanje potekalo na. na Prostor prostoru ene hiše, prostor ene hiše je pa ulični del, se pravi, kot če zdaj ta sedimo, ne na koroški cesti, recimo v tem prvi del dvorišča, tako imenovano gospodarsko dvorišče in pa še zadnji del parcele, kjer je v prvi polovici 19. stoletja najpogosteje bil velik vrt, so se pa te površine precej pozidavale, da je v mesto začelo primanjkovati prostora. Skratka, tako zelo prostor je prostor, kjer tisti, ki je lastnik hiše, tako prebiva. Kot tudi dela, se pravi, opravlja obrtno dejavnost, ali pa opravlja trgovsko dejavnost, s čimer se pač ukvarja. Mimo grede, lastništvo hiš je povezano, ukvarjamo tudi z človekovimi pravicami. In imeti hišo pomeni hkrati imeti tudi obrt, ki je na to hišo vezana, in pravci pravzaprav prevzemati ne samo hišo, ampak tudi obrt. Pomeni pa tudi imeti prostor, v katerem živiš, ti sam, kot lastnik hiše, kot tisti, ki se ukvarja z obrtjo, za trgovino tudi tvoja družina. Družina pa v tem času ne v smislu samo ožje družine, kot jo danes razumemo, se pravi družine staršev in otrok, tudi ne samo razširjene družine, se pravi še nekih starih staršev ali po drugih sorodnikov, ampak v smislu družine kot tistih ljudi, ki prispevajo k hišni produkciji, ki prispevajo k produkciji te hišne skupnosti. To so pa še vajenci, pomočniki, služinčac, skratka psi, ki so vezani na Na tisto, kar ta hiša prav proizvaja, kar je njen vir preživetja, zelo enostavno povedano. In družina v tem času absolutno še pojem za vso to široko skupnost prebivalcev, ki živijo pod isto streho. Seveda lahko pod isto streho živijo tudi najemniki obrtnih prostorov, še dodatnih, lahko tudi najemniki kakršnih bivalnih prostorov, ampak osnova je ta široka družinska skupnost v smislu produkcije. In hiša je v tem času v središču mesta, apsolutno taka. Produkci Skylota. Zato smo ja. No, hecno, ne ko sem dala ta uh, načrt kot prvega od teh, bi rada malo tančno, je razložena na, na ta slajd, oziroma na ta diapozitiv, mi ni padlo na pamet, da bomo se deli v sosednji hiši. Ne. Zdaj smo na Koroški 18, to pa je načrt Koroški 16 iz leta 1825, oziroma načrt njenega pretličja. Uh, zdaj je res zabavno, no, malo zgodna, pa sem šla sem se sprohoditi do sosednjih išlja pa pogledat, To dvorišče je danes uh, parkirišče, eno najbolj uh, asfaltiranje, pravzaprav na tem območju. Ta načrt je pa uh, tisto, kar zelo nazorno pripazuje, tisto, o čemer sem zdaj govorila, tole spoda je ekološka, se pravi. To je to. Tole je ulični del. Tule se potem razteza tole, ta prvo gospodarsko borišče in zelo verjetno se pa cela nadaljuje tukaj še vrt, ampak je na tem načrtu ne vidimo, ker pač načrt tega ne zajema. In evo, ta hiša v to je pravzaprav še zelo star tip, ima dve bivalni enoti, v čemer lahko sklepamo, po teh dveh kuhinjah. Če sta kuhini dve, sta to tudi dve bivalni enoti. Uh, vsaka ima še kot dve sobi. Kuhinjo. In to je kuhinja z odprtim ogniščem. Poglejte, to je ta pravokotnik, ki je pravzaprav ni še umeščen, eh, niti dokot, samo so štedilniki poznane tam sredi 19. stoletja, se pojavijo pa potem nadalje. Eh, se pravi, kuhinja z odprtim ogniščem, pečmi, ne do vseh prostorih, skorišča iz kuhinje. Eh, skratka, bivalni prostori ga pritvičijo. Tule je vhod na dvorišče, ki ni v vež na sredi, kot smo vajeni, potem nekaj pozneje, ampak je še o grobu dovolj širok, da se da mirno skonji in zvozori vstopati e, na dvorišče in temu se reče zagata tako vhodu, ki, ki pravzaprav prekine ulični tok hiš, ne držijo se skupaj zaradi tega. No, ampak to, kar priča, krati obivalne enoti in krati o prostoru dela, povezan prostor dela in gibivanja pa tole. To je pa kovaška delavnica. Meh. dva mehah delavnica, prostor za pomočnike, za premo. Podgorišni prostor in to je druga reč, o kateri sem prej govorila, ne samo obrt, ampak tudi Agrarne dejavnosti se pravi prava dživinoreja, leta 1825 na dvorišču Sveti mesta. Uh, tole je svinjak, pa hlev za krave, pa hlev za konje in zraven seveda tudi uh, remiza za vozove, se pravi za tisto, kar v povezavi s konjem pač potrebuješ za, za transport. Ampak če je že to vezano na transport, pa to gotovo ni. Ne? To niso prevozne živali, to so živali, ki jih gojiš zaradi živinoreje. Pač. Tako rekel še, ampak čisto v sosedni hiši, v leta 1825, ta povezava prebivanja, dela meščana, ki je tukaj živel, in pa njegova živinoreja, pa lahko gremo naprej. No, to je pa drug načrt za malo poštno ulico še nekaj prej, leta 1814. Mala poštna ulica je spodnji del vetrinske ulice današnje, tisti del Jurčičeve pa dol do knjeza Ta eh, je musla nekaj časa pravzaprav neuradnilo ime Mala poštna ulica. Eh, in tole je lončarska hiša. Ta je pa zanimiva z nekega drugega zornega kota. Namreč prva polovica 19. stoletja je čas, ko so takrat še tevilne pritlične tiše v mestnem središču dobivale nadstropja. Tista, ki smo jo prej gledali, smo videli, da je povezovala v pritličju tako obrtno delavnico kot, eh, kot eh, prebivališča. Tale je pa dobila leta 1814, zato je tudi načrt stavk nadzidano še dodatno nadstropje, kar je namrež za označeno pomeni nove pozidave tega leta, kar je črno je obstajalo že prej v takih obliki. Se pravi pritličje je tudi po letu 814 ostalo prostor, kjer je bila delavnica. Tole je peč, skratka prostori za lončarjanje v tej lončarski hiši. V tem, ko na tej strani tudi prostor za pomočnike, prostor za odlaganje in pa še en zanimiv prostor, soldatni cimer, tako imenovani Bojaška soba, ki so bile, pa, to pa so bile v tem zgodnem v 19. stoletju prostori, ki so jih meščani morali dajati na razpolago bojaškim osebam, za katere ni bilo dovolj prostorov bojašnica za nastanitev. In so mnoge hiše dolgo, ampak ravno v tem času pa ja, imele tudi tako imenovano bojaško sobo. No, ampak to, kar je pa hiša dobila leta 14. je bilo nad stropje, ki pa je bilo, če vidimo imena teh sob, namenjeno je prebivanju. In Prebivanje se je umaknilo nad stropje. Tu gre za prvo tako delno ločitev prebivanja in dela, ampak še vedno na območju te iste hiše. Te iste hišne skupnosti, kjer se ljudje še vedno ohranjajo na, na enem mestu zaradi produkcije, ampak se premakne obbivalno vse v nadstroke. Vse malo se odmaknejo. Ne vsi sicer vidimo, da odmalj pomočniki sobo tukaj. Tudi konjari so recimo pogosto obstajali v ob hlevi na dorišči. Uh, ampak družina, se je pa premaknila v nadstropje in ta načrt je zanimiv tudi zato, ker zelo zgodaj imenuje sobo z sobe z njihovo natančno namenstvo, kar je relativno redko. Ponovadi so prostori preprosto označeni kot sobe. Tu pa vidimo, da gre za spalnico, za edilnico, za ekstra cimer, se pravi za sobo, za neke posebne namene, za kuhinjo, še vedno z otprtim ogniščem oziroma, staj smo še prej, ne? srambo predprostor, otroško sobo celo, zelo nenavadno poimenovanje na tedeno na načrtu že tako zgodaj in pa ta prostor, za katerega pa moram priznat, da mi nikoli dozaj do vseh letih, odkar se s tem načrtom srečujem ni uspelo najti prevoda, čeprav ga iskala na mnoge, mnoge načine. Ni šrt cimer se imenuje soba in ni NSCHR cimer. In če je kdorkoli, mi zna razgozljati ta ninšer cimer, bom presrečna, približno 15 let že iščem prevod eh, pri vse germanijskih in zgodovinerjih, pa im še ga nisem uspela najti. Ampak, glede na to, da se nahaja poleg otroške, sobe sklepam, da gre za, za žensko, ki je najbolj povezana s skrbjo, za ali za otroke, ali za mogoče za gospodinstvo na sploh, Jaz pa se pravim izraz, ki ga noben slovar, ki sem ga zdaj videla, pa, pa noben drug tudi ne pozna. ker nišer nišer cimer. Ja, jaz sem tudi razmišljala o tem, pa nikoli našla, tako da toplo se priporočam. No? Ja, je pa tudi zanimivo, ja, če pogledamo dol, vidimo recimo peč, ki je ogrevala Sobo za pomočnike in pa sobo za vojake, in sicer hkrati obe dve na nadstropju, kjer pa je bila že modernejša izvedba ogrevanja, ker je bilo na nadstropju pač novo. Pa vidimo peči, da vsak odsok, tudi oblika je drugačna. E, kot je to bila na splošno navada, se je ena odsok ogrevala iz korišča, iz kuhinje. To je bilo zelo pogosto v času, mislim praviloma, zelo čas odprtih ugništev. Vse ostale pa se niso ogrevale tudi naj svojega prostora oziroma prostora, ki so ga grele, ampak iz neke take niše oziroma iz izpred sobe, ki je imel na vse štiri strani, kamer so sobe šle korišče z enega mesta. Ne? To si je človek, ko prav za kaj gre pa malo natančno pogleda te predore, zna kar predstavljati, kako je izgledalo potem ogrevanje take hiše. tem, ko je potem vsaj že nekaj desetletij kasneje, Uh, se je ogrevalna tehnika spremenila do temere, da so pečiti ki so stale v soba, imele tudi korišča sama pri sebi. Da se je peč kurla, je zlomčena peč kurla, pač sama v sebi, ne? od spreda in spredne strani, ne pa tako kot tu. Ampak, to so pa režen jance, ne? Lahko naprej. No, pa še en primer, pritlične hiše iz prostora obdravi. Uh, tole je hiša, številka 233, leta 1817. Uh, to sem prav dala čisto za primer, oziroma za predstavo razporeditve prostorov v pritvičju, edinem, uh, bivalnem prostoru te hiše. Nekaj sob, kamra, kuhinja, uh, sramba in pa hlev v istem nivoju, kar dostopen od zunaj iz tega arkadnega podnika, Fino je, ki si to lahko zorno predstavlja, pa tudi pogled, ne samo tloris. Se pravi, tule je hlev, tu so stopnice na postrešje, tule je pa vhod v kuhinjo, pa na vsako stran ena soba, zadaj pa kamra. In to prav je seveda tipična razporeditev ene panonske hiše recimo, ali pa tudi alpske hiše, tipična razporeditev kmečke hiše, tako rekoči. Na sredini kuhinja, na vsako stran pa soba. Taka hiša krita že z opeko, oziroma mislim, da se je ravno v tem koraku, če se ne motim z opeko prekrivali, Kar je bilo po pograbljenih normah v tem času tudi že obvezno za novo gradnje, oziroma za predelave hiš, zraven Lesena, še Lesena Mizarska, zelo pa, skratka, ena taka predstava hiše na Lendu. Ne, da bi vedela. Ne vem točno, katera hiša to je, ampak mislim, da ta hiša ne stoji, ker bi morala biti pravo na dravi. Drava pa je spreminjala. No, da, da si lahko spozoriti puno v ne? Lahko A? si, seveda. si imel željo in potrebo si lahko, je. A ja, ne, še nekaj, to pa res. Kar pa najbolj zanimivo, pravzaprav je pa ta prostor pred, uh, ta arkadni budnik, ne, ne navadi, take hiše pa res na lentu še dan danes stojijo, Tam od e, studenškega mostuta novega, prva desna je recimo taka, ne? Pa, pa pravzaprav ne more biti ta, glede na to, kako je umeščena, ampak e, tole je prostor, kjer so shranjevali les, ne, les e, na lentu, splavarstvo, skratka en prostor za odlaganje lesa. Ne? Ja pa lahko. Pa še čist malo zaradi nazornosti, ker je spet en zanimiv pogled. Tole je pa splavarski prehod 5 leta 1821, tukaj imamo dvoriščni vodnjak, ki je zelo pogosta praktiklina, čisto vsa dvorišča sicer niso imela, ampak so nekateri javne vodnjake uporabljali, ampak zelo veliko dvorišče je imelo takle vodnjak. In tukaj spet en od traktov, drvarnice in da spet plev za krave, se pravi ta uh, spomin na, na mestno živinorejo pa lahko gremo naprej. In za zaključek govora o hišah tega obdobja in o načinu življenja se pravi še enkrat to, kar bi najbolj rada povdarila, da je življenje prve polovice 19. stoletja, kar se večinskega prebivalstva tiče, osredotočeno okrog domače hiše. Da se prav tam se dogaja. Tam je ta skupnost, ki je skupaj nekaj ustvarjala, s čime se je pač okvarjala, živela, tam je delala, tam je bila ta skupnost ljudi, ki so Se s tem ukvarjali, povezana in pravzaprav vse življenje si predstavljalo nikaj dosti od od tu in to vseh, ki so sodelovali v produkciji, tudi ženske. To je mogoče dobro omeniti v tem času. Ženske so bile pomemben element oziroma pomemben člen v hišni produkciji, pogosto tudi, da je boš vedel, kot potem, ko so. Može umrli, prevzemali obrt, glede nosilke obrti uh, in jo nadaljevali. Potem se tudi znova poročali recimo, ne, z novimi možmi, ki so se potem s to isto obrtjo naprej ukvarjali in so bile one tiste, ki so obrt prenesli v tej hiši nekako naprej. Skratka, imeli so neko dokaj tvorno vlogo pravzaprav v delovanju tej hišne skupnosti. To je pa posnetek, sicer že z druge polovice 19. stoletja, bo vseeno sem jazdel, da neki je tega časa pa le odražen z gospolske ulice 18. Te hiše pa res ni več, to je na Gobalu Irčičeve in gospolske, kjer je zdaj novejša hiša. Zdaj. Ampak s tem goriščem, s kokošmi, ki do zdaj niso bile omenjene, pa so seveda razni krav, prašičev in, in kon jasno bile tukaj na goriščih, ampak niso verable tako velikih spalnih prostorov, so pač na, načrt, na načrtih ostanejo neomenjene. Pa meščani, Ne vem, kaj delajo, očitno v nekem, um, nekem početju dežnik, pes, hod zadnji del in pa vrt tudi odzade za tem plotom. Plot je pogosto ločeval gospodarsko dvorišče od vrtnega dela. Skratka, neka taka skoraj idilična podoba. Ne? Zdaj, je relativno, ampak se mi zdi, da odslikava uh, Maribor prve polovice 19. stoletja dokaj je dobro. No, potem pa je... Prihajala sredina 19. stoletja in za ta čas je Joži Curgh zapisal, kar se mi zdi najbolj povedno, prav. Pred sredino 19. stoletja je bil Maribor podeželjsko mesto, ki so ga oblikovale feudalne razmere, meščanski privilegi in cehovske norme, a bil je že na pragu novega obdobja, ki so ga določile nove razvojne komponente, podjetništvo, uradništvo, industrija, trgovina in promet odprte z železnico in številnimi spremembami, ki jih je prinesla. To pa je bistvo tistega, kar napoveduje uh, to sredino 19. stoletja in spremembe, ki so se v tem času sprožila. Za ozadje je pa tokrat, mm, res samo za ozadje, ampak kljub temu ena krasna vila, ta pa seveda še stoji iz Hajuhove uh, ulice, današnje Čopove, nekdaj danje. Uh, Bela hiša. Bela bila na levi strani, ki je krasno na enem črtu upodobljena, pa ne samo da ne, je... Ja, to je severno od Ja, je severno od Mladinske. Celo, ja. Med Mladinsko in Kamniško. Zobo zdravnik. Zobo zdravnik. ja, ja, ja. ja. Uh, je, še več tudi to je Kajuhova, ja? ta zgodnji del Kajuhova. No, kaj je torej kontekst sredine 19. stoletja, ki je na nek način vsekakor prelomen čas? Najprej je to seveda neka zelo široka okoliščina širšega okolja Evrope, Srednje Evrope, zlasti, pa skratka nekega družbenega konteksta. Na sploh to je pomlad narodu in prebujanje nacionalnih zavesti, Se pravi, neka, neka nova, novo zavedanje uh, o nacionalnosti in neka nova, nova razmerja, prav med pripadniki različnih narodov, ki so se v tem času začela šele intenzivno ustvarjati in se potem proti koncu 19. stoletja krepila, povzročala macikatira, trenja. Pravzaprav povzročala na nek način uh, borbo med odtedaj močnejšimi narodi za, za obvladovanje nekdanjih razmerij. In pa prizadevanja manjših narodov za pridobivanje pravitskih, ki jih dotedaj niso imela. Kratka, to je vse neka okoliščina, ki je v tem času, če govorimo o tem času, ne moremo ne omeniti. Drugače, po smislu razvoja mesta, seveda zelo pomemben pojav industrializacije in posledično urbanizacije. Spet seveda v širšem okolju, spet seveda v Angliji in z Zahodu prej, pa potem prihaja v te kraje, ampak bistveno vpliva na rast mest. To je tisto, o čemer bi Rada največ potem govorila. Za Maribor seveda zelo, zelo pomemben dovodek leta 1846, ko je skozi mesto spekla južna železnica in se seveda radikalno spremenila marsikaj zlasti v obrti in trgovini, kar je zelo neposredno povezano z hišami in njihovim življenjem in pa tudi z rastjo mest. Namreč Masitiri obrtnik, ki se je prej ukvarjal z neko obrtjo, je potem skozi železnico dobil močno konkurenco teh istih izdelkov, ki so poceni in hitro prihajali v drugot In Masitiri obrtnik se je pravzaprav iz tistega, ki je nekaj reči sam proizvajal spremenil z nekoga, ki je začel s tem trgovati, ker je bilo to preprosto bolj donosno. Ker je bilo to nekaj, kar je bilo bolj smiselno početje. Trgovci postala pa mogoče zamenjali predmet svojega trgovanja, ker kot kotrečeno železnica kot tista nosilka prometa, nosilka tudi predmetov iz, iz kraja, odtodar je prehajala spremeni, spremeni način življenja na ta način zelo močno. In pa še nekaj, kar je seveda tudi zelo pomembno za velikost mesta in z njenim njegovim širjenjem, to pa je upravna priključitev mariborskih predmesti, Leta 1851 so namreč predmestja, se pravi, tiste dele mesta, ki pa niso več znotraj nekdaneh mejaznov, nekdanega obzidja, priključili v pravno mestu. Tudi ti predeli so postali mesto Maribor in s tem se je seveda povečalo tako število prebivalcev, povečale, spadle se pravzaprav neke meje in v glavah in gotovo tudi fizično. Predvsem je pa mesto dobilo zagon, da se je začelo širiti v ta predmestja z zgradbami ki jih prej tam ni bilo, ki so bile prej redke, ki so živele neko rašalo drugačno življenje, ki se bile pač na drugem koncu, da niso bile v mestu preprosto. Potem so pa postale del. Uh, no, in kot rečeno, to povzroči fizično širjenje mesta in to je za tisti preskok, bi lahko rekli mestnega obzidja iz naslova Maribor bo tu pogoje, da preskoči uh, me Svetozarovsko Južne Gorčičeve. Uh, strosmarele pa gospode tistega dela v Dravi no, tam mogoče še najtežje, ampak tudi temu na desni Breg. Uh, in se začne širiti proti severu, proti vzhodu in proti zahodu, severu, vzhodu, severu, zahodu zlasti uh, v nekdanja predmestja, seveda se začne z največjim razlogom, prav prav širiti v graško predmestje, se pravi tisti del mesta, ki vodi proti novemu kolodvoru. obnovi železnice, tja je seveda bilo zelo zelo logično da mesto začne hitro rasti ker je bila ta spadnica potem bistveno bolj aktualna kot prej, ko železnice tam še ni bilo, pa seveda na sever, kjer je bil prostor, pa na severo-zahod, kjer so uh, odkupovali parcele in razparcelirali in začeli tam graditi uh, mesto zelo hitro v desetletih posredini 19. stoletja raste. S tem so povezani tudi regulacijski načrti, ki so začrtali, kako v kakšne karejske mreže, v kakšnih oblikah Najmesto raste, ki so iz leta 1863, 1875, 1875, se pravi kar naprej, v teh desetletji druge polovice 19. stoletja, za posamezne dele tega severnega, sodnega in zahodnega dela mesta. In so seveda pomembni za to, v kakšne oblike je mesto šlo. Predvsem pa je zanimivo in tega bi rada spet najbolj povdarilo pojav novih tipov zgrad. Ki pa imajo tako razloge kot posledice. Če je prej mesto živelo na nek način v teh starih hišah, po starem mestu, po starem kot hišne skupnosti, kot prostor prebivanja in prostor dela na enem mestu, je potem, ko je raslo na in ko so se tudi druge okoliščine začele kar hitro spreminjati, potrebovalo nov tip hiše. V teh novih delih mesta niso več gradili hiš, kakršne se bile tu s pripličjem ali pa še z nadstropjem z delavnicami na dvorišči, ampak so začeli graditi tako imenovane najemniške hiše, tip zgrad, ki seveda obstaja v Evropi tudi že prej. V Mariboru pa se je še šele od sredine 19. stoletja, pa potem zelo proti koncu zadnjih desetletij, 19. pa seveda potem še tudi v 20. stoletju. Se pravi tip zgradbe, katerega bistvo je, da nekdo z veliko kapitala zgradi relativno veliko hišo ali pa več takih hiš, potem sam lahko v eni od njih sicer tudi živi ali pa tudi ne. Ampak predvsem je v takih hiši veliko stanovanskih enot, ki so namenjene temu, da jih oddajaš. Tisti, ki jih najame, seveda najemnik, nastane neko lastniško najemniško razmerje in zato se ta tip zgradbe imenuje najemniška hiša, Uh, in je prav kot rečeno, na eni strani posledica širjenja mesta, pa družbenih okoliščin, na drugi strani pa pravzaprav prav omogoča to rast in omogoča nek nov način življenja in dalje. Um, kajti za ta nov način življenja, za čas industrializacije in urbanizacije je značilno, da se sfera dela in sfera uh, produkcije začneta deločevati. Se pravi, rastejo neka industrijska območja v sicer najprej v središču mesta, pa potem zelo hitro uh, začnejo prehajati na obrobje uh, in ljudje, ki so prej bili navajani živeti in delati na istem mestu, vedno bolj prehajajo v način, ko nekje recimo, v neki novi najemniški hiši prebivajo, na delo pa hodijo nekam drugam, tisti, ki pač seveda hodijo v te nove industrijske predele mesta. Seveda ta sprememba ni tako, ne, se ne zgodi od leta 1850 na leto 1851, ampak seveda teče z lagoma, ampak je pa bistvena sprememba tega časa, teh desetletij te druge polovice 19. stoletja. In Sfera, sfera dela, sfera domačnosti se ločita, človek je nekje doma, nekam pa hodi službo, kar seveda velja samo za del prebivalstva, ker vemo, da del prebivalstva ženske, ki se zdaj v tem času pojavijo pa čisto novi, drugačni blogi, Če sem prej rekla, da so imele zelo pomembno vlogo po produkciji in so bile vpete v to odlično produkcijo, tu na nek način ostanejo zunanje in ostanejo v tej sferi zasebnosti, doma, v teh najetih hišniških stanovanjih, kjer, kjer je njihova glavna vloga skrb za gospodinstvo in za družino, ne pa več za produkcijo, s katero se neki taki klasični schemi, družinski oče, mati in otroci pač ukvarjajo, seveda, moški. Uh, in To, kar zdaj opisujem, ta uh, navezanost po eni strani na dom, ne enega dela, pa odhajanje od doma nekam druga, sferu produkcije, uh, ustvarjanje nekih družinskih vezi, zdaj manjše jedne družine, staršev in otrok. Dom kot neka vrednota, kot neko jedro zasebnosti, stanovanje kot nosilec tega, ponavadi v najemniški hiši. Uh, pa ta nova paradigma, pa najemniška hiša, vse to je del nekega tako imenovanega meščanskega ideala. Pravzaprav to je del uh, življenjskih vrednot, nekega novega sloja v nastajanju meščanstva, se pravi, meščansko stanovanje, ki ga še danes, ko gledamo stanovanja, ki se prodajajo po portalih, najdemo pod tem imenom, ne, staro meščansko stanovanje z visokimi stropovi, pravzaprav gre za ta stanovanja, v najemniških hišah, ki so o tem obdobju nastajala. Ves ta pogled na življenje, na, na delo, na ločevanje sfere zasebnosti in sfere javnosti, med katero se nekateri premikajo, drugi pa ne, vse to je pravzaprav neka čisto nova poredigma. Če jo primerjamo s tistim, o čemer sem poskušala čim bolj nazorno govoriti na začetku, se pravi, s tistim življenjem hišnih skupnosti, okrog ene take hiše, v kateri smo danes, Uh, bomo pa imeli slike, pa si lahko potem predstavljamo hiše malo severne od tu. No, to je recimo ulica Najemniški hiš. Ta posnetek seveda ni iz druge polovice 19. stoletja. Potem bi napisil, ne bi bili slovenski. Ne? <laughs> Ta posnetek je iz 30-ih let, ampak hiše pa so iz druge polovice 19. stoletja. In to je tista pot od mora dvora proti mestu, ki smo jo prej omenila, ne, da je postala neka uh, zelo pomembna pravzaprav m, pot premikanja. In Te hiše, če jih danes pogledamo, se mi zdi, mi ti približno ne deluje reč, tako impozantno kot na tej fotografiji. Se mi zdi pa, da zelo nazorno kažejo razliko od tistih hiš, ki smo jih sicer prej videli samo na načrtih, ker za začetku 19. stoletja fotografiji pač še ni bilo, ne, pa jih ne moremo pogledati. Uh, fotografije za... za Te najemniške hiše v, iz druge kolice 19. stoletja, pa tu, ta pogled je celo, se mi zdi, tako malo, ne, eh, kaže Maribor kot mesto v zelo dobrem stanju, ki je rekla, no, oziroma mesto, ki, eh, ki ima nek eh, raho vele mesto, ki se mi zdi, na tem, tem posnetkom. Je ja, že mesto. Ja, prav urbano deluje. Ne. Uh, no Če to mogoče, ne v tej novi paradigmi najemniških hiš, se pravi hiš, kjer lastnik oddaja stanovanja svojim strankam, svojim najemnikom, ki jih je lahko v eni hiši štiri, če je zelo nizka, drugače pa 6, osem, deset, če mogoče še več, ponovadi gre za tropsovna stanovanja, zelo pogosto v tem najemnik, v teh najemniških hišah. Med temi lastniki, lastniki hiš in pa najemniki se vzpostavlja neko novo razmerje. Uh, niso lastniki tistega, v čemer živijo, za razliko od precej večine meščanov, ki so pač meščansko pravico dobili z hišo vredt oziroma obratno. Uh, ampak so samo ljudje, ki živijo v enem stanovanju. Lastnik hiše je tisti, ki je dolžen hišo vzdrževati, je urejati, jo modernizirati, ohraniti v dobrem stanju. Seveda je pa tudi tisti, ki zaračunava mesečno najmino tisti, ki je na kapital, v to eno formo in to zato, da bi ga ohranjal in tudi iz njega potem pridobil nek dodatni dohodek. Ponovadi se je ukvarjal skako drugo rečjo, pa samo svoj kapital v hišo, eno ali pa mnogi tudi v več, no se je pa zgodilo, da je lastnik sam potem živel v srednem stanovanju, ne vem, sicer zato hiša, ampak ponovadi je bilo srednje stanovanje tudi, čisto na, na, na, na prvem nastropju. Prosim, Ja, tule recimo so, ne, ko nekako niso, ta osrednje tu recimo tudi v nadstropju, ampak zelo pogosto je bilo prvi na v osrednje stanovanje tisto, kjer je lasnik živel, če je živel v tej hiši. Ampak ker pa vedno ni živel v hiši, oziroma večini primerov ne, pravzaprav je pa potreboval nekoga, ki je bil ves med njim in stanovalci. To pa je bil hišnik oziroma skrbnik hiše, ki pa je tudi prebival uh, ki pa je prebival vedno v hiši, potem bomo videli malo bolj natančno kje, lahko je bilo to na gorišču, lahko je bilo to pod, na podstrešju ali pa bo še pogosto v nekem spodnem, predličnem, manjšem delu. Lahko je uh, 17 je pa hiša, ki so je omenila, prej tam zvunaj, Mrano pa. Uh, je z leta 1897 načrt, drugače pa to hiša, v kateri je majster poznaje živel. Uh, To so ta preomenjena tri sobna stanovanja, to je prilični del. Uh, vidimo, da so tu dvorišča, če smo jih pregledali kot nek prostor, kjer se je produkcija izvajala, pa so bila relativno velika, tukaj pa to zelo mali košček parcele, uh, ker se obrt na to hišo ne veže več, ker ima pač drugačno logiko. in tudi Po drugi strani zato, ker je to čas, ko je bil kapital vložen v, v tole malo zemlje in ga je bilo pravzaprav škoda. Puščat, praznega, ga je bilo pametno, čim bolj pozidati, ker bolj ko si ga pozidal, več je bilo stanovanj in več je bilo najemnikov, in več je bilo miner. Tako je tipično za najemniške hiše, da imajo bistveno manjše gorišče, kot so jih imele prej te srednjeveško zasnovane hiše v tem delu mesta. In tole je tisto, o čemer sem malo prej govorila, to je hišniško poslopje na gorišču hiše, kjer je bila skoraj vedno pralnica, zraven pa ena mala stanovanska enota, soba in kuhinja in pa stranišče tule zunaj, se pa še vedno pod streho, v tem primeru lahko bilo drugače drugače. Tu je živel hišnik oziroma tisti zastopnik lastnika v tej hiši, ki je bil komunikacija med lastnikom in pa med stanovalci, ki so imeli ta stanovanja najetka. Zdaj, če vidimo, da je hišnik hodil na stranišče, pa njegova družina, če jo je imel ven, pravzaprav odpad, je imel stranišče z od zunaj. Vidimo, da so pa stanovalci v tem času že imeli stranišča z podom iz pred sobe. To so njance, ampak meni so vedno bile ravno te najbolj zanimive. Podaj no? se nekaj pojavi stranišče na ta način, da ti ni treba več iti ven, in pogreš. V teh hišah namreč moraš na enceče z gang. V teh najedniških hišah pa potem zelo hitro več ne. No. In potem pride obdobje, tu še ne, ampak nekaj letko zneje, pa že obdobje, ko so znotraj stanovanje gradili tudi kopalnice. To je čas po, po speljavi vodovoda 1901. Uh, takrat dobijo stanovanja tudi kopalnice. No, ampak to se spet brinde z lahko gremo tu naprej. Družina in dom. Kot idealen meščanstv pa seveda ne edina oblika prebivanja, pa ne edina oblika združevanja ljudi, gotovo ne, ampak nekak idealizirana podoba pa sigurno. Kdo so ti ljudje, ne vem, moram povedati. Vem pa skoraj zagotovo, da je bila fotografija posneta v Mariboru, in sicer zaradi tega, ker je posnel Karl Theodor Maier, to je bil pa mariborski fotograf. in Če on avtor, odpisan na fotografiji, je to prav gotovo tudi družina Uh, sneta, umarjiv, tudi letnice ne vem, ampak se mi je zdela uh, v tem pogledu nazorna. Še ena fotografija. To pa je notranjo stanovanja. Tudi ne vem natančno na katerem naslovu, ampak se mi spet zdi zelo poverna v, v smislu prikazovanja nekega tega notranjosti uh, meščanskega prebivanja kot stanovanje kot nek fizični in simbolni prostor. Uh, vdejanjanja, te vdejanjanja podobe tega meščanskega ideala. No, to je pa salon, za tega pa vam lahko povem, ki je posnetki, so sicer spet iz 30. leta, 19. stoletja, uh, je ne, pa izhi, iz 20. stoletja, <laughs> je pa iz hiše na Poštni 1, ki je bila zgrajena 1903, če me vara, to je Ludvig Uh, ki je bil, ki je zgradil Franc podobno kot veliko kavarno, ki je bil lasnik hiše, no, ampak to ni toliko pomembno. To je ja, knigarna skole. Ne, ne? Ja, ja tudi knigarna. Tudi knigarna. Ja, ja, ja, ja. Mislim, antikvarjat. Antikvarjat. Ja, ja, ja. ja. uh, je pa to stanovanje mestnega fizika, to se pravi zdravnika pravzaprav, uh, imena pa se tako bit ne spomnim, ampak pomembna je prav to, potela sem pokazati salon salon kot reprezentančni prostor meščanskega stanovanja. Se pravi prostor, ki je ni toliko namenjen niti pribivanju družine, ki tu živi kot je namenjen uh, razkazovanju nekega prestiža, ki je najbolje opremljen prostor v stanovanju, ki je prostor, kjer so najdragocenejši predmeti najdragocenejše pohištvo. In ki je tudi namenjen temu, da, ko imaš vdiske, kar je pomemben del meščanskega načina življenja, jih pripeljiš, ta prostor, eh, vidimo kamin, vidimo ogledalo, kar je en tipičen tak, eh, pro, en element takega prostora. Tole zelo veliko ure, eh, res reprezentančno pohištvo, stenska oprema. Zkratka, nek tak prostor, ki je bil potem pozdneje v 20. stoletju tistih, ki so spreminjali paradigmo stanovanske kulture, pravzaprav najbolj kritiziram prostor kot prostor, ki dejansko ni namenjen ničemu, ki so ga nove arhitekti najbolj priporočali čim prej spremeniti nekaj, kar bodo uporabljali ljudje, ne? kar bo tam za to, da vsake toliko pač samo nekomu pokažeš, ampak postane prostor in z tega so potem nastale dnevne sobe, tako rekoč. No? Takega reprezentančnega salona, ki pa, ima kot rečeno zelo veliko simbolno vrednost, ki je tako rekoč statusni simbol reščanskega no? slova življenja. Lahko naprej. No, ampak ne samo najemniška stanovanja, tudi vile, ki so tiste, ki rastejo, te pa predvsem proti koncu 19. stoletja, zadnje desetletje. Ja. To je <laughs> Kaj zdaj ne bi več? Ne. Zakaj ne? Da. Ta <laughs> se je Kaj Se staro modna. meni to še vedno prizsko vila. <laughs> to je vila. A če to je bila takrat vila, ne? Pod Kalvarijo. No, tu vidimo Zadaj. Marčičevi ulici današnji, to hišo sem pa enkrat strašno iskala, ker sem res hotela ugotoviti točno, katera je. Vidimo, da je okolica še dokaj neko zidana, te hiše v Marčičevi so se zelo podobne, ampak sem si se vzela enkrat en dan časa, da sem vse tiste špicle tam zgore primerjala, da sem videla točno, katera to je, še stoji in še makrat en del tega okrasja. Uh, no, se pravi, tudi taka vila je nek nov, uh, način, nov, nov način oziroma okvir prebivanja, ampak tu pa seveda res najvišjih slojev. Ne. Če so v nejeniških stanovanjih živeli nek srednji sloj, uradništvo novo, ki se je pojavljalo v tem času, pa skratka nek srednji sloj mestnega prebivalstva, so pa vile dajale okvir prebivanja res najvišjemu sloju prebivalstva, ki se je take vile pač lahko prigoščil osebno uh, gre za relativno drag poseg, ne, čeprav to danes pač ne bi šlo kot vila, ampak kljub temu je to kar neka gradnja, recimo za eno družino pa za enega investitorja. Uh, in nastala so prav za prav prava območja vil na severu, na severu vzhodu in na severu zahodu od starega mestnega jedra, na severu zahodu ste shodu, to je težko. Aškrčeva, Tomšičeva, ne, ta znamenit predel mestnih vil, ki ga poznate dobro, mislim iz tega konca. Potem severno, seveda, tudi Aškrčeva oziroma mestni park je pravzaprav pa ulice eh, tako je ob mestnem parku, pa na Zahod, potem na Zahod. Eh, pa ta razparceliranost nekih novih območij, ki prej pravzaprav tudi niso bila območja, kjer se je zidalo. Hm? Viner Fertlj, se še govorim, Ja, na no. ja. Te ulice, Kajuhova današnja, Kosarjeva, Marčičeva, Kamniška, skratka te ulice severo, shodnega vzhodnega vela mesta, ki jih je deloma recimo Badlo tako, pa dal razkorcevirati, pa je znameniti tam veliko gradil in sam tudi tam živel. Uh, številne vile pa je potem lastnik teh parcel prodal novim uh, lastnikom, ki so si pač to lahko pridobli pa lahko. To med delova, sinova, ja, nekaj te, pa, ampak te so prav novejše vile v tem Nevejše. delu mesta so pa iz 20. stoletja, začetka 20. ali pa še potem nekaj kasneje. En pa celo, recimo Barbans uh, pa že iz 20. 30. let 20. stoletja. In so prav ko jih pogledamo bistveno manj razkošne, Uh, od teh, v tem dela mesta, ne? tudi arhitekturno izgleda precej drugače, ne. Iskrat ampak manjše. Uh, še vedno pa seveda vile, ja. No, naprej. No ta je zelo zanimiva. Kaškačo. Hm? Ne? Viden tip. Ne, vile. Vilen, ne, vile, da je Vilna četrt, točen prevod tega, če se govoriti slovensko. jutro hiše in stil skor kot vila tam. Katero? za boje, <sukaj> ja, bo to mi ja. se. A to ni gila. vila, to je planetarija. Ja. Beš čeprav sto, to pa je se je mučim to še še. Jaz bi rada odgotovila, kje Aške, stojimo, prav, zopra, Kaj gledamo? Ni Aška Gledo Res? Ker to je kalvarija, ne, o tem ni dvoma. Ja, ja. Smo bo daleč, da je to Aškrčeva šola, to so pa bile Vaškerčevi, torej je Dobro. To bi bila potem že To bi bila preširno v ne? Ja. Ja. To pa je že sen del proti Cankarjevi, da? Ja. ja, ampak niže. Niže. Ne nekaj, Vsi smo ja, oni so bili čivre, to. A ja. e, ne A. Pogalo, na naška cankere in naška Ti, ki je za Ti se so, so pravile. se pravi tu? Ja. Aha. No, ja. Dobro, ko smo to razvoznali? No, tam me je res mučila. Zaradi te kalvarije tu nišno v računki je slo. No. Ja, pa mislim, da je je je Ja, mislim, da je to to. Ja. Dobro. Ja. Če vrde, je, če vrti, ja. bil na jugo-zahodnem bogalu. Jaz predstavljam, se Ampak to što mediju je je Ja? je tam, kjer Ja, se pa ja. jo da da je ja. je ja. ja. No, ko smo to razpoznali, hvala lepa. Tak, to pa ni ne, ne 19. stoletje, ne prva bolovica 20., a to je pred Šla na piramido, pa sem posnela dol ta posmetek, ker sem pravzaprav hotela pokazati to, kar je nastalo z regulacijskimi načrti, s širenjem mesta proti severu v tem primeru in severo-vzhodu. Poglejte to karejsko mrežo, ki nekaj zelo pravilne pravokotnike tvori, ponekod so popolnoma pozidani, tako kot v tem primeru. To je Aškrčeva, Kersnikova, Majstrova, Cankareva. Tale, že ni čisto pozidan. Ta je čisto pozidan, to je Vuterjev vrok, ki pa je seveda poznejši. No, tu, to smo pravzaprav pregledali, očitno. Tole, ne? Ja, ja, no, to se vres ujema, ja, to so te vile, očitno. Ja. In da je smakalo da je se pozidali v Veš kak je, na črti je že obstajal za pozidavo, ampak mar si se, da ja, ni pozidalo do konca. Mar si kje, če greš danes po, čez mesto, pa si pozorn, vidiš, kak je pravzaprav ostala neka lukna. Ne? Včasih se jih govori, da na Maribor nima ni več nobenega prostora za karkoli zidati v starem delu mesta. Ampak to ni res. Ne? Če gremo recimo po Trubarjevi, gor proti parku, so nekaj vrzeli ne? in če natančno gledaš mesto je teh vrzeli, Na teh obokjih, kar je vpravo še kar nekaj, ne Zdaj, ali je zmanjkalo budžeta, ja. ne vem, ne, <laughs> mogoče. Uh, Zagraj je ta, ta zastavljena že 18, 73, Drugi polovici 19. stoletja je bil načrt širjenja mesta v teh pravilnih oblikah. da se arhitekti bodo vedeli, kak je recimo Pariz v pravilnih oblikah, potem po, po prenovi, ne, pa ja, čeprav so bili to relativno nepozidani prostori, pa mislim da bilo treba kaj preveč kuriti, da je bilo treba bolj razparcelirati, pa določiti, kje bo kak stalo, pa v kakih obliki. No to so pa tiste vile Tomšičeva, pa Aštečeva, no, ki smo jih malo pregledali, se pravi mesto se je najprej širno z najemniškimi hišami v teh kareh, ki so jih pozneje tudi novejše pozidave in pa z vilami, tu čisto podmestne ribe na skrajnem severu, pa se tudi na vzhod pa na zahod. Staroantična v bistvu vsa deba. Rinska? Ja, Rinska. No, Te oblike nisteš? Kastrum. Ja, Kastrum. Ja. Karejske ali pa, ja. da ne bom rekel, Mahalle, recimo. Islanske pa to, to je za mene čista še Rinska antika. No se po, karej, ne, karej je pravzaprav v tem starem delu mesta. Ja. Ne? So bistveno manj ravni, pa pravilni pa v kvadratni. Ne? V novem, Ne, na desnem pa je ni. Ne. Na desnem pa je ulice tečejo precej poprek. Ja. Ampak tu, ta del, recimo točno tu, kjer smo zdaj, to je pravzaprav pravo kot mokare. Čisto prave oblike, ampak tega je pač po mojem določalo nekaj drugega. Ne. Nekaj enkratno načrc, ne. ampak neka pač spontana rastne, drugim pa vpadnice v mesto, oziroma poti, so se potem širile. Tako da to je pred čerašnjem znovle konička. Še malo pa boj Lahko da No, ampak tak, ne, seveda se je način življenja začel spreminjati, Pa je rasti novo mesto, o katerem sem zdaj govorila. Ampak seveda pa ta zdaj nov način življenja ni bil spet ne edini način. Ni naenkrat, niso vsi ljudje nehali živeti po starem, ali pa živeli v sključno najemniških hišah, ali pa v vilah. Tega se seveda mesto je bilo vedno razslojeno. Zdaj je razslojeno in bilo je vedno razslojeno v preteklosti in del prebivalstva živi na nek tipičen način, mogoče glavnina, ali pa tudi ne glavnina, en sloj odstopa po recimo, boljšem, nekem skrajno dobrem načinu prebivanja v vilah, ki pa je del prebivalstva, seveda pa vedno obstajajo tudi nižji sloji, ki ne živijo v tem primeru tega časa ne v najemniških stanovanih, v dobrih novih višah severnega dela mesta, še manj pa v vilah, ampak živijo deloma naprej še vedno v predmestih, kjer se je tudi gradilo v tem času, Ja. Rekam raz nekak, kdaj pa je prišlo od tega, da je to, da si najemnik poslala ta najnižja možnost uh, živeti? V pol letu enem deživu, se bi jaz rekla, če tako vprašaš. No, prej, uh, zdaj, ko si že to omenil, ne, danes je biti najemnik, res to, kar si rekel, ne, najbolj, Uh, najbolj nepriljubljen način prebivanja prav za kar v svetu ni in kar prav za zgodovinsko gledano ni logično ne. in kar tudi če zdrav pametjo razmislimo ne, zakaj prav moramo biti v lastniki tistega v čemer živimo ne kaj ne bi mogel nekdo drug skrbet za hišo mi pa zakaj drugega ne? ampak vemmo pač kakaka so finančna razmerja uh, to, je, to je sicer najbolj tema za neko drugo debato pa zelo dobro tema za debato zavedanje O ja, ja, to je, je razgovor o tem, ja. ja. na filtra, da je da enkrat pa to je bil princip življenja 3/4 eh, prebivalstva. Kaj? Najem? ja, ja seveda. Seveda. Seveda. seveda, in tudi če pogledamo tak razvojno, ne, recimo hiše pol letu 90, te starejše hiše, ne, se pravi, presakujemo nekaj čez drugačno, pa vse za intermeco. Hiše, ki so potem dobile, tako stare hiše, ki so dobile 3, 4, 5, 6 lastnikov, pač, ki so poezbiškem zakonu postali lastniki delov hiš, se zdaj zelo, zelo težko poenotijo v neko obnovo in v finančnem smislu, kaj šele v estetskem smislu, kaj šele v vsebinskem smislu, da bi hišo uredili na nek uh, enovit način. Ne? Če je lastnik take hiše en sam, kar logika take hiše v osnovi je. Seveda mora imeti ta dovolj kapitala, da to lahko mordi, ampak bo to mordil tako, kot se za eno hišo pač se Ampak, se pravi, to je druga skorba. Če se vrnemo v ulicu. V Franciji, ne? ja? uh, v ne? ne, ker ni kapitala, ni interesa Zdaj, ja? da je la, la, la, če je ena, si, Da, če ti tam zgolj dolgo in dobro misliš, kot zgleda, to pomeni laže. Seveda je to vprašanje, bolj velike količine kapitala. Če je, če ti če ti za ti če ti če ti če ti če ti če ti če ti če ti če ti če drugi se se pa da je novi mestilimi. Veste? Velo znam drugo dobro. Gremo nazaj na toliko še No, če gremo nazaj, res to je hiša v mrejni ulici. Uh, zgrajena leta 1898 in, in ta je že naprv, čeprav gre za neko druži, hišo, neke družine, ki je zgradila to poslopje, bivalno poslopje v predmestju, vidimo, da je to seveda bistveno drugačna hiša kot je bila tista vila pod kalvarijem. Manjših dimenzij, manj razkošna, še vedno pa hiša ene družine, za katero pa vem, da je pravzaprav se deloma tudi oddajala, dolgo skozi zgodovino pravzaprav bila namenjena tudi najemu enega dela, po eni strani pa življenju v tem delu hiše tistih, ki so bili lastniki. Uh, kar je pa danes presenetilo, pa je mejna ulica nosi svoje ime zato, ker je bila to meja med pobrežjem in pa med mestom. Uh, danes, ko sem gledala pravzaprav, ne vem kaj že, je, v zvezi za to ulico, sem gotovila, da je ulica nastala leta 1898. Kar pomeni, da je bila ta hiša zgrajena, nova hiša v novi ulici, leta 1890. Te bo še kjera stoji, teda stran je, ne? Ta stoji. Soše? Ta stoji. Mejna je zelo zanimiva ulica. Ja. Tam je krti, ki se mi zdi ena taka kontinuiteta prebivanja. Mamo no, si malo pogleda. Uh, Ker se mi zdi, da ljudje na istem mestu dolgo živijo. No in ta hiša še stoji, res je, da ne zgleda več tako, da je nadgrajena, da je, seveda, ima samo novo fasado, ampak točno ta hiša še stoji. In lahko da. In seveda, tudi predmestno življenje ni za nek najbolj preprost način bivanja tega časa, obstaja še, veda, še cela paleta ljudi, ki so v mestu živeli. In Niso imeli nekih svojih stanovanskih enot, od hišnikov, ki smo jih prej že omenili, od služinčadi, pomočnikov, vajencev, ki seveda še vedno pomagajo v so in so še vedno del mestnega načina življenja, do konjarjev, ki so še tja 20 20. stoletje včasih prebivali ob hlevih, dokaj so konji bili aktualni, Delavstvo seveda kot nek čist nov, pa raztoč svoje prebivalstva ki je sveda živel v bistveno slabših bivalnih razmerah od tistih, o katerih smo zdaj govorili, kot o neki novi paradigmi. No, ta načrt, ki je prese že pojavil v majstrove 17, in tukaj namerno ponovila še enkrat. Zato da še enkrat pokažem recimo to hišniško prebivanje v primerjavi z prebivanjem neke družine, ki je najela trosovno najemniško stanovanje v tej hiši. Seveda gre za, za razliko v, v statusu in tudi v kvaliteti prebivanja. In pa tu je ta mala sobica, tudi od tipičnih prostorov meščanskega stanovanja, ki ga prejšnjo nisem omenila. Tri sobe, stranišče, kuhinja in delnica shramba pa prostor za služkenjo, ali deklo, ali kakorkoli pač to imenujemo to služenčar. Tak prostor je imelo vsako stanovanje v najemniški in ta oseba je tukaj živela. To je bil njen življenski prostor, oziroma njen življenski prostor, pa če zdaj, ali pa čez nekaj trenutkov, pa tudi v malih hišah, linija hiške je tukaj v imajo tako okna, da ne Tudi nisto smo morali imeti nekaj takega, da je nekdo gledal. Nahodnik hodnik, kdo prihaja. Kot, kot vidimo, to je zelo povostno v francosko filmu. A se pravi, vodređen, hodnik. Tam ne, ne, ne, ne. Kaj so bile hišniško, hišniko, ovo stanovanje. To, ne tam. E, tu je da, hišniško, spravljeno. Ne, ne, ne. Tu? tu? Ne, tu. Hledek, kaj tam osemka, neka je tam muščica? Oh. Kam si zelo? Ja. To, ok. to je vse, vse. To je vse, to, to, no, ja, ja ja, to je da so marsikje, da so marsikje, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, to zelo, no, no, ja, no, zelo, ali več evropskih, to je ena ja, ja, to je taka tipika teh najemniških ja. hiš. Ne? Vse pravim, to je hmm. oseba, ki je ves med lasnikom pa med najemnih, hmm. pravda. Tako. Na je vesce, na cerovanje, ti Na strani pa tukaj skrvo zmišl. se zavrno ta del. Je bilo stanovanje, prvi nazor, do stanovanja generala majstra. Ja, to, to, to je že rekla, celo vas sobe. To je može rečen, nekaj ne Reče sobe. A ja. Ob od tih naprej, ne? od njih naprej, ne? pa drugo stanovanje. Pa ni tudi general tukaj nekaj podobnega? Ja, pa, doma, tri, nekla, on, pa, on, to pa tri tu. Pa tudi. Če je to vokali majstrava, in pa to vokali Kerstova majstrava. Ja, tam, na Uh, no skratka mala na od pri recimo osebe ki so dolgo živijo v ali tam kjer so obstajali uh, delavstvo pa sploh že ali do predmesti, v takih manjših bivalnih enotah Uh, alpopmesko so takih delih stop, ki pravzaprav v osnovi mogoče niti niso namenjene na prebivanju. Za druga polovica 19. stoletja je še čas, ko so zelo pogosto pozidavali dvorišča z dodatnimi dvorišnimi trakti, gradili nadstopno ali pa trakt z novo stanovanskim, no, pač z več enotami, ki so bile zredno male. Uh, dost krat je šlo za te tako imenovane štedilniške sobe. Zdaj pa so, zi, smo že v času štedilnikov, ne, v drugi polovice 19. stoletja proti koncu sploh, kjer je en prostor imel samo štedilnik pa osnovno opremo in jo je najev nekdo, ki si kaj več ni mogel privoščiti, delovstvo je pogosto živelo v takih prostorih. Z, na najnižjem nivoju sploh potem še kasneje, v 20ih letih časa gospodarske krize, ampak tudi pa že drugo obdobje, pa celo v ne vem, najslabših primerih, v hlevih, v kletnih prostorih, v nekdanih pralnicah, skratka v nekih bistveno drugačnih bivalnih poliščinah, kot smo jih gledali v tistih vilah in, in v m, stanovanjih najemniških hišah lahko naprej. To je no. nekaj, prav se bo, samo uh -huh, dole, ker sem uh -huh. ne bomo, da sem se uh, Ja, ampak tine številniki, čezploh številniki. Ja, mislim, da je šlo za neke druge, što za zapote, so imeli zelo različne namenjenosti. E, mislim, da ni što samo za števnik, ampak je šlo dobesedno za zapote in to za srčno možgane, za tivo. Tut. Za vse, ki so bili na jugu, naprimer, tamkajšnja praznica. Pravno je bila ena taka, mislim, ali pa več, celo je moralo biti na Ja, kame, Ampak tako. veš, kaj je? Pravzaprav so se številniki tam od 60 let 19. stoletja v Novi Gvadni začeli pojavljati. Videli ste že te ljudi, ki so pa do zdaj starejši. Ja, ja, zadele, ti ljudje so pa do zdaj starejši. Od ja. srede, Od srede 19. stoletja, oziroma ne tako v 50-ih, ampak 60-ih letih, opetno, ko se je kurna na novo urejala, ni bilo več odprtega odnišča, ampak je bil zidan štedilnik, oziroma tudi potem uh, tile, kaj so že štedilniki, ne, oziroma železni štedilniki, no, kot druga možnost, ampak zidani štedilniki, ki so na načrtih, čisto drugače uvrisani, tem, da so v potu, ker imajo tudi odvod dima, to je bistvena razlika med odprtim ognjiščem pa štetilnikom, pa imajo grisane tiste okrogline na sredi, se pravi tisto kar se na štedilnik odviga, ne vem kako se že temu zapravo V bistveni so pa Zidani štedilniki so označeni. Ja, potem obloženi za vločevino. Zidani ob zidani, čisto preprosta zadeva, ampak bistveno ne, da toploto zadržuje od znotraj za razliko od prtega ognišča, kjer je sekuri zunaj pač na zraku, ne. Dobro. Zois, vzomeš jo športa. ja. E, ali ali je e, je bistvo, ne? No, tu je sam še posnetek ene enega takega dvorišnega posloka s pralnico in hišniškim stanovanjem, tole je Krekova 4. Seveda, vas ne morem pretentat, da bi to bilo leta, ne vem katerega, v 19. stoletju, to je To je bilo pa leta 1898, ampak zgradba je takrat imela še tako dokaj prepoznavno podogo, danes je že precej drugačna, kot so se odločili spremeniti, ne vem točno kaj, ampak je precej prezidana. Leta 1898 je bila pa takale še sklako da je? No, Če je to, hišo dela na oni stranici je tudi peč, to, je, zato mislim, da celo te baraka, eh, barake, kaj že mi rekel, da no, oni pa je, še en tant ljudje še bivajo. Ali? Kozja tam, vat, je tam pa tam da še išteca. Ja, ja, ja. Te se na majstrovi spomnijo, še tudi z majstrove 11 pa še kakih drugih poslov. No on pa delal kot rečeno. železničarska kolonija recimo, kot neko območje. Te hiše še obstajajo, ja, kot neko sopac visseno zdruvačte marsetera. Ja. Ampak Veste, ne, gotovo poznate, je kolonija zgrajena, stari del 1863, novi 1868, dve skupini hiš. Uh, v kolonah, v nekem pravilnem redu, nekaj, kar je Maribor pravzaprav, pravzaprav je bilo za Maribor gradbeno in tudi sicer velika pridobitev, tudi modern način gradnje svojega časa uh, in tudi prav zelo dober plivalni prostor za Že rečem o temu delavstvu, ampak železničarska kolonija ni tipična delavska kolonija, ker je pač namenjena izključno železničarjem, ne samo delavskem nekemu nekaj nižjem uslojem, ampak tudi uh, uh, uradnikom in kadrov, ki, ki so železničarske delavnice zaposlovali, ki so lahko bili tudi uh, visoko izobraženi, pravzaprav so prišli v mesto zaradi teh služb. Uh, ampak vseeno, no, kot neko okolje delovskega prebivanja, zdaj, če ste tu pozorni, vas ne morem ne, pretentati, da bi to bilo v 19. stoletju posneto. Ni bilo, to so električne žice. To je bilo posneto v 50. letih 20. stoletja. Ampak, kot rečeno, piše so pa iz, uh, malo za sredino 19. stoletja bila zgrajene. Če, lahko. če so mesta, ima svoje načrte. Ja. ja. Zato je ja, tako imenovano vrtno ja, ja, mesto, ne, če se ne motim. Primer vrtnega mesta, ki je v arhitekturi... Siguraj ja, niso Po mojem, tisti, ki je to načrteval, je. Ne, to je ja. po mojem mnenju narejeno podzor vrtnega mesta, ki ne vem, Anglija jih verjetno pozna. To se je na pa... naziravni, mislim pravi, ki smo predreli, da ja, karejo ni na desnem skrati. To je dini karej na desnem veku. Pa ni kaj karej, ker ne zapira. Ja, ja, ker bistvo je, da iz firih strani zapre neko napranjost. Mislim, da takrat, to je ni bilo nič. Ne, ni bilo nič. Takrat je bil recimo sam sebi To je res, ja. to je, res, ja. je, se mi je pa pokojno To je Aha. Ne, in je tisto malo strana četala, 5 minut s godinem vlako, je tudi na taniče. Malo malo dole ni železnice ne Je železnice. Aha, tudi je bil Na ta način gradilo. Tudi tudi tudi. Dobije sem čas. Ja, ne. ja, no, če smo že pri karejih, ne, če si pomenu Andrej, se mi je pa zgodilo, da sem govorila pod goriščih, pa govorila o karejih, ne, pa o teh karejskih mrežah, pa me je pod dve ure govoreno, naj me vprašal, če so to svinjski kareji, kako. so svinjski, ne. Zdaj pa lahko dalje. Uh, ja, pa še to, ne, če smo da je govorili o, teh, o tej tem novi paradigmi o najemniških hišah o vilah, pa o nekih drugih v življenja v tem času, na drugi strani pri nižjih slojih. Pa ne smemo pozabiti, da je tudi v drugi polovici 19. stoletja še vedno obstajala ta stara paradigma. Teh hiš v starem mestnem jedru, ki seveda niso nekam razginle in se tudi niso naenkrat spremenile v najemniške hiše, ali pa v nekaj kar prej niso bile, ampak so ostale to, kar so bile prej. recimo torej, hiša na Gosposki 22, leta 1894 je na črp ki še vedno prikazuje, to je barvarska hiša, če se ne motim. Gledajte, tole je Vzpolska, tole je Jurčičeva, to je pa ta bogav, kjer je danes uh, Miller. Uh, Takrat je stala tu taka le barvarska hiša z uh, delavnicami. Tole je, ne, če, ne vem, če prav vidim, tu ampak je hlev. Ne? Piše, da štetal, ne ne Piše? Treba za odliže pogledati. Ne, je, samo če ne vem. Ja, to je to je še vedno v 19. stoletja. Tole so pa delovni prostori uh, in tu ta logika življenja in, in prebivanja, ne vem, ne moram trditi zgodovosti, ker ne vem, kdo je v tem času tu živel, če je bil to lastnik te hiše ali kdo drug. Ampak obrtna dejavnost tej hiše je bila tudi konc 19. stoletja. Uh, ravno tako aktivna, kot bi bila v prvi polovici 19. stoletja, zdaj, ali so ljudje tukaj živeli, ali so prostore, je zgore oddaje ali komu drugemu, bi, bi zdaj, si res mislila, če bi začela to trgiti, ker ne vem. Hočem povedati, da je tudi ta stara paradigma obnovi živela naprej, kot se seveda vedno dogaja. Ne. Včasih imamo predstavo, da ko pride do neke drastične spremembe in, ti, in ta sprememba in ta ekspanzija mesta sredi 19. stoletja iz različnih razlogov pravzaprav je nekaj, kar je opazno. Ne pa po drugi strani pa spremembe nikoli ne spremenijo vsega naenkrat, ne. Na ja hiš prav za prav gleda. Seveda hiš v tem delu rušili niso, ne, načeloma. zakaj za bi jih rušili, ne. Rušile so se leta 1943 pa 1944, nekatere se zrušile, ne, iz, iz drugačnih razlogov, višjih razlogov. Iz višjih razlogov, ja. Bispar. tudi v tem delu mesta. Ne, zakaj bi drugače rušili staro mesto? Staro mesto je pač živelo naprej in meni se je dogajalo, ko sem tam koncu dovelil, se bi glede... Kdaj so rušili zide. Ne vem tega. Pa veš mogoče, koliko je bilo prej nojcevo, če so tešnji v kamel? Ne, ne vem, mogoče, kaj ve to tudi Andrej, kak fajno je Andrej. Gledam samo na tisto, da... Obzidje so začeli so ga rušiti na nekaj delih, najprej bastione in stolpe, ki so bili najbolj močni v bistvu, ne, ki so ja. tudi najmočnejši. Ja. In so se začeli tam na začetku jerefinske dobe. Mhm. Prve podatke imamo takole na, na nekaterih delih, ampak ne, praktične ozidja so nastali v 18 88 84. Potem se pa tole ruši naslednjih 45 45 let do tam 18 26 27, tega, ko pa, pa je, bi pa resto končno vse. Pole... Dokončilo je sredi obzidja štane, sredi sredi. Ja, devčki. Ne. Ja, devčki ne. Ampak, če v bistvu rečemo, da je sredi 19. stoletja mesto preskočilo, nekdane je obzidje, pravzaprav ni preskočilo fizičnega obzidja, ampak je preskočilo neko simbolno prostor simbolj, tega pravzaprav, obzidja, pravzaprav pa, pa, ne, zaresi, no. fizičnega Fizično obzidja. Je no, ja. pa dokončilo, fine tu v sredi 20. stoletja. Se pravi, da takrat že več ni, ne? Sredi ne, ne, ne. Ker ne To je ne. bilo nekaj, kar sem se spraševala, pa ni, ja. v resnici nisem vedela v gove. Ampak to je pa čas, torej, 20 leta je pa čas, ko v bistvu so, ko sta, to pa že doba, tudi v Mariboru, ja. pa so, so tudi na leve bregu, torej stavili v mesto, ko sta pa vsaj, vsaj že dve večje mm. To je... Kaj, pa času, tako je na času, ko se tako da to je že čas, v bistvu, ko na uh -huh. še običiški, mlekopohopindustriski brat. In to najprej v središču mesta, ne, središču Tukaj vore. pa se potem selijo pred mesto oziroma na neko obrobje. Ne, ja. ja. Tako da kot rečeno, ne, spremembe so lahko zelo hitre iz nekega razloga, ampak se še vedno zelo pogosto vleče. Jaz sem recimo opazovala te elemente bivalne kulture, ker mi je bilo to pač zanimivo, kako hitro se je nekaj spremenilo, ko se ne recimo ognišča so tak zanimiv primer opazovati. Kak, hitro, kak dolgo mesto rabi, da se potem na celi črti to spremeni. Ne? sredi 19. stoletja obstaja še izključno odprta obnišča. Potem, kmalo zatem se pojavijo štedilniki, ampak štedilniki se na načrti potem še tam v teh desetletih proti koncu 19. stoletja še vedno vlečejo kot nekaj, kar se je v Novogradnih pač spremenjalo. Se je zgodilo celo, recimo da je se je zgradba nadgradila in je zgornji del kot novo gradnja mev spodni del predpličje kot nek stari del zgradbe, pa je v obnišče nekaj časa. V isti hiši so načrti, ki kažejo oh, krati obnišča in pa štedilnike v isti hiši. Tem stranišča, recimo stranišča In izplakovanje, ki se pojavijo, sicer obstajajo že začetku 20. stoletja, ampak tam v 20. 30. letih se zelo pogosto menjava izplakovalna stranišča za, z obratno, no? se izmenjavajo stranišče na Štrgun z izplakovalnimi stranišči v mestu, zelo pogosto. Ja. Um, ampak jaz sem leta 90 ko sem vodila po terenu, v središču mesta našla še nekaj stranišč na Štrgun, ki sem bila sprašansko presenečena. Uh, prav je skoraj sto let, ne, traja, da celo mesto zamenja nekaj takega, kot je način izplakovanja na stranišču, kar vseeno ni nekaj strašno publiciranega ne. hiši, moje stare imamo v 19, ki zabi stavno kjer je na našem vrtu Bluc, ne? Ja. je prvi na Stropju prizinal stranišče na je pa ostalo na eh, stropanju. Ja, ja. Recimo v majštrovi. Na stropanjiščna ne? stavba, ki tudi ustavila, tudi ja. v pralnici, ja, ja. ja. je tudi bila na, na štrbund, ja. Ja. In se tisti vele, ki so od nas dven, pa v prvišče. Ja, pa na stranišče. Ja. Ja. Recimo v majstrovi ne, so tam v 70ih letih ljudje se radi selili iz teh starih najemniških hiš, ki so bile nekoč tako prestižne, ne, v nove hiše v Cankarjevih bloke tam okrog recimo, ne, zato ker so končno prišli do neke originalne kopalnice, ki jih one hiše niso imeli, ampak so imele potem pač neke provizorične rešitve iz 70ih let, ko so to pogosto dograjevali. Predvsem pa stranišča na Števmlju, ki so v 70-ih letih bla in to ne, v ne, da ne, da ne, da ne, da ne, da ne, da tega, da je cel ne, da pri katerih vidiš, kako se v nekem trenutku pojavijo, pa se relativno hitro razširijo, ampak da jih pa imajo vsi, pa trajajo in trajajo in trajajo. Pravzaprav to govorijo o tem, koliko je mesto vedno slojeno in kako vedno obstaja neka blazna razglojikost. No? Mogoče si predstavljamo, da v svojem krogu vsi živimo približno enako, kar se prebijo ne tiče pa to še zdaleč, ni res. Ne? Ko se malo podaš više pa niže ali pa kamor pač te zanese, ne? Vidiš, da je ta raznolikost neverjetna. Ne? Tuk, danes, tuk dan danes, če se res sprehodimo čez mesto, pa gremo v te in onne dele mesta, je tudi presenetljivo, no? kakaj je ogromna razlika v tem, kaj se v stanovanih nekoslovanska pretiklina pojavila. Zdaj bi imamo več ozadal, kaj se černih kuhni tiče in danes praktično na poleželju, tudi na poleželju ni več. Ampel, če se spomniš rodi, da smo bili prizlo krihnili, da smo pozabili, da smo hraja večja. Nisim bil. Nisim bil. Uh, no, tistega za min, da in se je godele, da minom, ima tudi černo kuhno. Tistja kuha, ne ja. je ima za spomin. Aha, za spomin e, reča, ja. No, tako no, smo se hotla reči. Naš še. še vedno. Ja. Ja. Ja. Najdeš ampak redko kje, okay. Aktivne, jaz ja ne vem da bi videla ki aktivno črno kuhno pa sem kar nekaj neka tak podterena po podeželju pač na etnologiji. Ko namenno se jim ja. spremenijo, pač se skranda ali kaj drugega, ampak sama struktura pa še vedno Ali pa so muzejski, misim alpo, ja, ja. ne, preurejene neke, kar greš pogledat pač kot ja, ja. bilso obliko, ne. No gleja to da v halaž je dosti teh starih hiš ostalo, se pravi, se jim spremenila, mislim da ja nimo za enej, ne, ampak ja, ja, ja, so čisto varnih hiše. Zato pa mislim da je še, samo še to, ja. No, ta razmislek me je pravzaprav obhajal, ko sem se odločila, za se na to sredino 19. stoletja, pa na te nove pa stare paradigme. Da je podoba mesta, fizična podoba, pa posledično tudi način življenja v mestu, pa spreminjanje tega, da so zelo odvisni od nekih prevladujočih produkcijskih načinov, se pravi, od tega, kako ljudje česa ljudje živijo, pa na kak način je to organizirano pa seveda tudi od nekih prevladujočih vrednot od tehničnega napredka, seveda tudi od ideologije, posredno tudi, ne, če razmišljamo o nekem meščanskem načinu razmišljanja pa, pa življenja. In to seveda ni pravzaprav vezano samo na to spremenbo sredi 19. stoletja, jasno, da ne. Tudi obdobje po drugi svetovni vojni je recimo eno tako tipično obdobje, ko je marsikaj se v glavah in paradigmah spremenilo in se je posledično začelo Drastično spreminja tudi mesto. Takrat spet uh, se je začelo širiti prek svojih dotedannjih meja v neka nova območja mesta uh, z blokovskimi sosedskami, z neko novo industrijo. Skratka, spet en taki velik preskop, pa ena velika širitev mesta. Uh, in če, smo čisto, no, če pridemo do danes, uh, Pravzaprav se danes vsi zavedamo, da smo najbrž tu v nekem prelomnem obdobju, v nekem obdobju, ko se bodo neke stare paradigme pravzaprav mogle prelevit v neke nove, drugačne, pa v neke druge načine, ne vem, sodelovanja, mar se In mene je začelo zanimati, ne, če, če to pomeni, da bo mesto spet mogoče ne se razširilo, ampak če bo mesto spet tudi na tem nivoju preprostega vsakdanjega življenja, Če bo to za mesto pomenilo neke nove paradigme, recimo v načinih prebivanja, grad lastništva, povezovanja ljudi, to so pa že te teme, ki smo jih prej samo malo načeli, ne, pa ki so najbrž res neka druga zgodba, ne, ampak se mi zdi, da so tako zgodovinsko gledano skozi čas, skozi razmišljanja o teh spremembah, uh, pač nekaj, kar je pa danes spet zelo, zelo vredno razmislega. Ja, ja. Ne, recimo Vračamo se spet k temu, da uh, lahko živimo in delamo na istem mestu. Ne? To je recimo eno vračanje k nekim oblikam, ki so bleže znane. Ne? Včasih si živel in delal na istem mestu. V dobi računalnikov lahko v, nekih, uh, v nekem kontekstu spet živiš in delaš na istem mestu in se fizično skoraj ni treba premakniti ne, v nekih okoliščinah. In to je pravzaprav posledično za prebivanje in za mobilnost ljudi, pomeni, neko čisto novo paradigmo. Posledično tudi za urbanizem. Ne. Uh, to so pa še stvari, mislim, mi da so vredne nekega daljšega mislim, razmislega skozi zgodovinski lok, ker kot vidimo, ne, Jan, ali Jan, Jan, Jan. Ja. Ne? On tistega ne bi kupil več za bilo. V mhm. <laughs> mogoče časi ko je vila nekaj drugega. <laughs> no, pa tudi pa je ravno jaz nakaza na tako spomenbo načinu, da je, ne, je, da vsaj v Sloveniji, pa še v enem precejšnjem delu bivšega vsodnega bloka, postalo v bistvu sramotno za stanovanja oz. bivali divča za svoji lasti. Ne, ja. uh, zer prashanje konzultacije o temu o javna tudi na zahodu je eh, osnovna želja je pa tudi recimo v taj van želja imeti svoje lastno stanovanje tudi ter celo to. Če mora sva odstotek kritiko ja. bistveno manjše. Imeti svojo hišo to je recimo ena taka zelo stara želja ja novih ljudi, imeti svojo hišo vladski, imeti svoj dom, ki si ga sam zgradil in urodil. To je ena recimo, taka uh, vrednota, ki ni nova, ki je zelo stara. Urodijen mesto. Ja. ja. Uh, nekaj, jaz nisem pred tega tisti. Uh, Kaj pač ni se misliko, da je bil nekaj sravotnega, najemnik, ampak se mislo, je uh, misliko, da je nekaj nezleženega djeli iz praktičnega zloga, Ker, ko si ti najemnik, to med, da si lahko lastnik išel, v katerem okolju času z mislijem, koliko je zapošt išel? V Sloveniji. Ne, ne. Pozorite, kaj je pogolbe. Ja, pa pogolbe so v navadi, če znameš Austrijo, Nemče, tudi Anglijo, so dobročne. In dokler ker ti, kot najemnik, izpolnjuješ svoje pogolbe na obveznosti, ni mož, ni kakšne varjante, da, da zgubiš. Zato, ker se je hčarka ročna pravi stanovanje, to ni razgova, da ga bi zgodilo. Čo pa ja. Samo vako od presmenja, kjer koli reče zapam da hišjo pod najemniki in se nekolišča nekaj dobera. Ni pod najemniki, to so najemniki. Zdaj ti si ljudje enkrat začeti ločit ne najemniki, pa ne pod najemniki. Pod najemnik je ti stikli od najemnika najemno to je še ja. je, je <laughs> Če pravimo res potem tistih, ja se spomnim v 80ih letih, recimo, nam ki smo imeli stanovanje na najemu, rekli pod ne. Vizijo, to je res. to, vsem ne, to se Izgrešeno, vse, pa smo ta teden smo uporabljali, no? Ampak to torej je, torej je, tudi to torej je tako vse drugo rezultat v bistvu, stoletji pa stoletju naše protip, točno druga, Zelo bom leto, da se spolekla, se spodekli, ampak se se placerali zadeve eh, zopet podatek pripravljenih nepremišljenih, kar je podatek, da imamo v Sloveniji ta pripravljenih eh, čez 600 tisoč lastnikov eh, nepremičnin je, je ogulni. Ampak to je eh, zgodovina tega prostora in zgodovina naših prednikov prednikov spodetja nazaj, kaj dejansko eh, vsak, eh, pa naj je bil na kočar, ali majhni kmet, srednji kmet, da je bilo velike kmetov, je hotev seveda imeti eh, tisto, kar je večer ne je bival, ali pa je mogli, resnotno lahko bival, je hotev imeti zasek. Pa še nekaj, da, je, da so ta razmerja med lastnikom zemlje, kot take ki je bil vodi se zemniški gospod ali država ali kakolih, pa njim, torej tem, ki je bil eh, imetnik hiše, ni pa bil lastnik zemje, da so bila tako ohlapna tako vrahla, do besedno v 20 postoletje, da se hraju nasniki zemlji se za to so brinjali, niso. Kaj hočem povedati? Prav malo jih je brinjalo, ali si bo tale kme naredil eno, ali dvona sropnoh išel, ali bo eno kočo z črno kuhno ali ne, ali bo moj je tako ali tako ali tako ali takole, nekaj njega je zanimalo, Nekaj čisto od drugega, mislim čist od drugega, zanimalo ga je, da dobiva od tistega prebivajočega tam, ki je nujno bil najemnik. Zakaj je nujno bil najemnik? Kot očeno, ker ni bil nas nike? Kaj je bil nas In to so najemniki. najemniki torej so tisti, ki so pa dobesedno pri tem kmetu, kakokoli, so, so bili najemniki nekega malega prostorčka ali pa celo samo neke koče, Tam mm. ne gre, ali pač 200 tisoč ali kaj podobnega. Zelo malo je najemnikov, da se in mi rečemo gostači. Mm. Ne, in tudi nemški razraz je čisto in vrno. Mm. In je On in, vonen, on in vonen, ne, divljen, ali pač 200 ali kaj podobnega. Gosti se znotraj, to je zelo neurčitivo. Najemnik. Tako da vse, kar smo govorili, res desetletja, pa nazaj, to je zelo podnebni, vse je dobro. Čeprav mislim, da ta podnebnik po, po drugi svetovni vojni ne pride iz tega, ker so. <laughs> uh, <laughs> tisti ki so bili najemniki v stanovanji v družbeni lasti ne? so imeli zelo pogosto še ljudi, ki so stanovali pri njih v eni sobi. Ne? To no, so pa res bili podnajemniki. Ne? Da, to, pa, ja, se ja, to, so, to pa ja, to e, a, pa ja. To pa to so bili. Pa se mi zdi nekako uveljavilo, da smo vsem, ki smo pač stanovali v družbenih stanovanjih krto splošeno rekli. Na Naši stranjami na se više, da so ja, inukirali. Ja. A takoj, da zdaj dali, kaj god predrago je zdržavati, da je In so je pustili, pet so bili zelo, zelo, Tako da je iz sobo drugega zakonskega pana eh, konkretno staršev, od vašega psihologa, eh, Ja Ja, iz vaše fakultete Jasovca, ki je z njihovim hodilo hodil svojo kuhno. In da prej na, na središču, da se kaj ne so bili igralci eh, ena osoba je bilo, se je bilo oficirska, z kratka, vseh teg sob je ima namena eno. Pa, pa ni bila v družbe izdravstva. Ampak je bilo takoj po vojni tisto razbitost mesta, treba tako reševati. To obdobje takoj po drugi svetovni vojni jaje. Ta meščanska stanovanja v tem novem kontekstu so strašno nenavadno ne, začela živeti, zato ker se bila prevelika, da bi jih pustili eni družini po novadi ali pa enemu ne vem, stanovalcu. Razbijali včasih na tri, štiri enote, jih pregrajevali na smešne načine, pravzaprav, delali iz ene enote. Deset let po smo se mi, v družine, lahko Tako je bilo pravzaprav novo, nastali del mesta s te druge polovice 19. stoletja. Je takrat strašno nenavadno življenje živel v prvih tretih, po drugih svetovne drugo je Kot vprašanje, ki se iz Tušnje, iz Daytona, Ohio, ni več parka. Vsi se apartim je. Vprašal šolega, pri kateri sem tam bil, da sem niso dovolj, ni več se samo pripeljemo. Prtove doma. Da Partove Partove. Zah, tako da parka ne V mesta, da ni parka, ne? Torej. Ja. To bi se jaz mogoče malo navezal na tiste cilutje predavljene. Ja no, je Vsagega, ne, taka delarnost pri sodobnem času tudi tu. Vse pa ravno to, to, to predavanje, bo mogoče malo prejasnilo. Ravno ta trenutek, ne, ko malo bolj začnepe sklatovati. Bez za osrednje veško mesto je veljalo, da si se moral za dovoljenje prositi, da si se rako naselil v njega. Da si se, pa rako pod njem, če si vel hišo toremene na se lahko tudi sicer, ampak da imaščanski pravice, se imeti smerlovansko pravico, da si torej neko, neko hišo morajo imeti. Da si imel pravizmeščanske pravice, ne, to, pravice. Ne, to, to ne, ni to ja, pa, ni čisto, da je bil če pa je ne dolgo, recimo, priti v mesec za to, da bi, a ne imel govorimo o tem, da se tu živi, Bi mi govorimo o pač 120 recimo, ne? 2400 Torej, to so mari borčani, to so prebivalci mesta, torej mesta nisi mogel postati, če nisi ima te hiše. <gled> glede, ne, ne, to ni čisto res, no, ja, prebivalci mesta si lahko postavil, nisi mogel imeti meščanskih travit tega mesta, ker med temi 4800 kaj želimo, ni, niso samo lastniki hiš, koli bi jih bilo 200 pa nekaj samo. Ne? Am, pa ne samo njihovi dočinski članji, ampak so še vsi ostali, ki tu živijo, ampak vsi ti ljudje pa nimajo meščanskih pravic, ker niso vasniki hišne. Zdaj Andrej korabijo meče Čisto na lobe razmišljamo, ampak mislim, da je to ne. logika. Ne? Ne, to je ta domika, ki pa zdaj ne nadoma preskoči, zakaj ne? E, mari, kaj ne postane zanimljiv za naselitev, zaradi železnice, recimo tisti prvimo. Velačna in bilovanacija. Ne nadoma, da se poveča prelijiv prebivalstva od drugotv. Z industrializacije industrijalizacije splošno pravzaprav ja sveda oni dobijo nova, nova bivališča, nove načine urejene, recimo nove poselitve tak in s tem se da se spremeni ta poruši se to osnovno razmerje, recimo naselja na se Tako je kot členavno je rešil. Če da gre štej, da gre da je mesto. Ja, naslednja se vredno, je zgodila, pa vredu takratko je Mariborč poznal spodne štejerske politike. Tudi, ja. Politike. Ne, ko se je razdelila štejerska na zgodno, in Mariborč postane center spodne štajske, ne v ovo smislo. In s tem mestu pride sveda nove uradnišnjo na mesto. No, veliki na na uradnišnjo. Mi se govorimo preravno tako, da je prej bilo Mariborča na 2400, Nekaj, ne? 50 let je bolj ko? 14 tisoči. Ne? ne? Ne? 20 let kasneje, ali pa 30 let kasneje, pa govorimo o 14.000. Ta, ta rast je bila, glavu, ki bi bilo v glavu, ki se je bila. Ta, ta rast je denarno priseljovanje notri in s tem se, reda, mari bolj, se mora razširiti. Vse nove hiše, ki se zidajo, se zidajo na nov vlačini. Kaj se še zgodi? Ti ljudje so v službah. Ti ljudje niso, rečem, obrtniki, ki so pač imeli prej svo, ja. svoj brat svoj svoj dvor, recimo, na katerem so delovali kot cela skupnost, recimo, tista hišna. Ti ljudje so dejansko res v službah uh -huh. ne? in oni dejansko hodijo nekam, da bi nam v službi, ne logično. V radni gre morati v, <gled> v službo, ne vem, a jaz mi gre ta železnica v službo. ne. ni ima dela na mesta, nekje drugi ne, te ja. železnica. Ne. In tako svega s tem pa, da nadoma ta razmerja večnih begarov, kot so preveljali in postavljajo vse na novo. Ne. In naslednje taka še hito se potem zgodilo 20 letih s prihodom, predvsem, ljudi iz Primorske, ki se v bistvu nastelijo spet v teh trajih, v večjih številah in pa po 45 let v bistvu z povečanjem industrializacije, ne, ko se v bistvu dejansko uh, ta industrijski bazen mora z le ki začnejo tu katerih živeli samo tisti, ki se vozijo. Čeprav pravim, te tisti, ki neka vozača, recimo, tisti z večjim se ne vozijo recimo z vlakom, to pa je recimo, je Ja, ne, vozači, tisti, ki so pa tukaj se naselili, ne, ker je vse in seveda. ne. samo oni pa so sami zniki. Samo večina, Večina te ima vozača, vozačo izvale, da Ma, presije za ne, <laughs> ne? <de> vzraču, <laughs> da bi ga, ne da ne da se ga, ne da bi ga, ne da bi ga, ne da bi ga, ne da bi ne da bi ne da bi ga, ne da bi ga, ne da da da bi ne ne Miravi z istim časom. Večer ja, ja, ja. pa je ta vremena, ne, ne, ne, ne, se predpostavlja, da so postojni. to je bilo, da je ta vremena prej maleših drugih podpredsednikov mesta. A to je šlo, da si smo, pa je tako, mi pa. Matija, da mi ima. No, pri no, pa ena stvar zanima, recimo predsednik stvari, recimo, v prim vojske, pa poselito, sredino, zaradi vojske, recimo, vidite, našli pravi Mislim, ko se pač več pogovarjal, Mario, ne. Nekako večer smo zavrnili, da to je... Ta naj pačko komponent mesta recimo, naj. Euh, da so vrh tudi določiti štabi, ne, vojske, ki se pač zaposovali toliko pa toliko medicinske kadra. Poštira tako v bistvu potem zraven da recimo Austro-Nemeska ni dovolila svojemu medicinskemu kadru da se počutijo, torej da se stvari dogoj do pri 7 učina majora, da si reko zagotovijo, Ja, nižičini se niso poročali, ne? oni so pa živeli, kako so živeli. Zato recimo tudi ta bivališče, recimo vojaška sodica, recimo, ne? Um, to je to tukaj tudi Masa ljudi, ki tu pa ne še, med ne? Ja, pravdre, no, poši, ne. Ne, da to teh, da je še reče, da je tu to bilo še aktualno, ciber, ne? Ampak, da, da to ni zdaj nastalo da to mora krepko časa že nazaj, ne, ne, da so vojaki bivali v domovih, v meščanov, pa in vedetno tudi kmetov. Te no, vojaške sobe še take, kot sem jih prepokajazano, so pravzaprav tipika točno tega taja tega časa, tako po napoleonskih vojnah. Pravzaprav in te, mislim, da niso dolgo trajale. Vojaščina pač naseljena ali vojašnica, ali pa... Na tako drugačen način je pa vedno pomembna komponenta mesta, ja, recimo spise prebivalstva, z druge polovice 19. stoletja, ne, vedno posebej navajajo število prebivalstva, od tega toliko, kot toliko bo toliko mojakom. Jaz teh številk zazen pamet sicer ne vem, ampak je pravzaprav uh, se, pomembna številka, ne, velik del prebivalstva. Se to pravno, da to pravno predstavlja ne, v tem smislu, da, da, da najprej tole sodarnic 18, ne, ne, ne. Ja. To je bilo zakonsko določeno, da je bila novo gradnje. Napoleonske vojne trajajo 30 minutek praktično že 20 let, praktično že 20 let. Če računamo, da je 1797. obremenjava Republika že propadla zaradi udara semne pa direktnega pritiska Napoleona na avstrijsko na našo mejo, pravzaprav na zahodno. In, eh, zakoni so že bili sprejeti, hkrat je vojašnic, ni, da se razumemo, vojašnic, neki kasarn, pa sploh pa tipa življenja. V monarhiji tukaj da še ni razen ko vojaških šol, ki so pa dve in tri takve v Monarkiji. Ne, ena, ne, no, v... ne. No, Kako? Ampak ne še tedavi. Ne, ti so čusti. Ne še tedavi. V drugim temnoj štatu je najstarejša uh -huh. bilana. Ne. In vojaški je čusti, daj, vsa ne, ne. so vsaj veke definice. 53. 1853. Tako. Ja. Da, tako. Ja. Ja. Ja. Ampak takrat je da pa največjo Monarkiji praktično. Faktično skoraj rečjo. Uh, vojaškega stvari pa kasanskega načina življenja ni in vojake se dobesedno, tako kot je Damko reko, razdeljuje se v pomešanskih hiša, v mesti, tudi do Trdnjaku. In uh, tako, za reko zdrav, vojake aktivne, a ne, da se malo počivajo, pa tako je zopet na fronto čez mesec ni. Tole tukaj pa mislim, da je bilo zakonsko določeno za ranjene, ki pa jih je seveda dobesedno na, na, do na 100 tisoče. če so preživeli, a ne ranjeni, seveda eh, zdravstvene skrbi, seveda na obližji pa tega ni. Preprosto, zdravstveno skrbi ni, to je to, da je preživel. Vse je ga v tole, da pa ne enega, po tri, po štiri, po pet. Bi jaz rečem, da je ta je A ne In Zato je, ker je toga zato to bila novost gradnja, zakonska upodobitev. Pogrevanje sodobnih cimeter. Pogrevanje sodobnih cimeter. To je pač nekaj, kar je neki, nekaj izvedeno, nekaj osnovnih In so tukaj noter, potem vi do, do, ne vem, v času krevanja, ne vem, Vse so bili prepisano, 3, 4, 5, 6, pet, 6, 7, 8, je to zakonska zadeva bila določena in se je potem vprašani kdaj se je potem res e, tole odpravilo. Ampak vse spovedi, vznaj so vseh najstegreni reč. Ja, jaz ne vem, ampak mislim, da ne vem, kako dolgo ni trajalo, ker na načrtih za nekaj desetletji poznaje teh sob več ni naj. No, no leto. Sistematično, nisem s tem okvarjal, ampak imam močno občutek, da jih pol več ni. Ne? Leta lepo za zatem je Napoleon tako. Je Waterloo je Ljumnavski kongres ja. in je dokončno pa, pa vsem tem leta nekonec. In, ja. ne. in takrat, takrat dalje ni v monarhiji do, do praktično do italijanskih vojn, 2166, 66 67, ne? To se pravi, da pa hradec kralove ni, ni tako močnih akcij, ne? Tisto, ko je medžanska revolucija, potem vojsko grek, ja, ni, ni aktivna, takole. To pa poboje, pa dobi sredno zaklasko kroče. Ja, ja. Ne, ne, ne, ne, ne. Kaj, tri take kasarne, Kaj še na se povede tri tako ljudje, ki sad imamo? Prosim. Kaj se povede tri tako ljudje, ki sad imamo? Da, ja, boj, boj, boj, boj. Uh, tudi iz tega, kar je a ne, govor. Ja. Uh, največ, ker Marigor dejansko postane od poznega 18. stoletja, pa tudi že v prvi polovice 19. stoletja, sploh pa za železnico postane drugo največje mesto na Štajerskem, sploh ja. v Cevotem. Postane ja. dobesedno res uh, en, en takve centr. Čeprav je lepo uh, Jernea začela z, z, z a ne, direktnim podatkom, ki je prav pandem. Od 1846 leta Trenut, v trenutku prihoda žleznice ima no, Marigor štifti, To se rema spodati minškega višnjega drugega. Reznavalnega, za tako ne. Ampak res, ko pa gremo potem do konca 19. stoletja, ima pa mesto potako ampak krati pa še mislim, da koliko je cifra, 1800 8.000, 2.000 vojahov. Do prve vojne pa nekaj na 30.000 Ali do druge vojne? Ne, do konca druge svetovne vojne. junija 1945. nam je bilo nove se tukaj popisani, da krati je Mariboro popisani, ampak že na Vdregovi je Te nam malo upošteva, da, da je pa tole popise konec Lunja od sredine maja do konca Junija pa kar nekaj pri vas vstavljeno. Malce da... nekaj. Vsem so še na največ pa kaj? so še na tezinja. So še na Ne, pa malo Dovaj, je. Vsem malo že repisimo. bi Skratka, imestega eh, pri vas kar nekaj zdi. Tudi tako povori. Vemo, kaj se tudi, tudi, se tudi se bio. Se se ne se tudi. Prosim? Sada je da neko je etanski stojkaj. Nira tam pobiti, zato ali ti se je pa, pa pobiti za pobi zaradi pa se začne A, po, mesto skrep novi, ne? Pravzapravljati se, pravli, je, je pa, zbog, se ne? pa vračajoči, na pak... To, kar se Zelo, tiče eh. vojaščine, ne, se nisi da, kem je da se nejozeto, še neka no, da, kar se tiče vojaščine, pa pol medobema vojna vaspet, ne, za časa v Jugoslavije, pa spet neka no, nova, ne, novo nov, nova skupina vojaščine, ne, oziroma tu pa potem vojaščina z juga, ne, iz Jugoslavije ki pa da mesto neko novo podobo, pravzaprav, ki prenese neki ta južni element mesto, ki ga tu na ta način prej pravzaprav ni, ni bilo, ne, za čas Austro-Ugrstje. Niso že v Austro-Ugrstkih časih eh, iz Hrvaške voze v železni čarje obmarci kot, pravzaprav. To ni bilo prav nismero ladno. Pravzaprav še večji, dotok to, ker te te pa tudi usposobnjenih delac, tako, da je nena dobro govorila. Ne? Ne, ne, ne, ne, ne Kako ja. vidite, to, to, to je TVT, ne? Ha? To je prav, ja, potem ja. pomeni še ten, eh, TVT, ampak še nekaj, jaz mislim, železnica, res. Od tiste trenutka, ko nastane, to beseda ne narekuje življenjnih mesta. ampak v vsakem pogledu, kakršen koli. Uh, uh, Marijo Barjero, drugo mesto. Uh, je žele in, in za, za primer, ne kakoj pa to res interesantno, interessantno dobi zgodnjih 80-ih leti, gre da se dobi pa še največje zapore monarhije. monarhiji mm. Največji, zapo največji zapore, ne sem šala, ne šala, največje ne zvezdo dobi tole, ne, v, v <totit> da, da, da, da. Ja. To je tadaj največji, brez konkurenca največje A v Odvisno delo. bilo. <totit> Zdaj, ne bom rekel, da... Zdaj pa so to, ko smo imeli želeličke dobe, tako polisave. Ne, e, e, ne samo to, a ne, lokacija res v Nadi Boraj je nekje takole, da je, a ne, glede, glede na Štajerstvo ozemje, jel idealno. Podarjam, ti so nekdami v Štajerstvo, se da ogromno, a ne. Kaj se ti se tiče je, da to besedno na najboljšem mestu ni mogu biti kot je bil. To ni to, da je bil to nevečja kazn za šlovenka, če prišel kot je to. <laughs> Lasko, no, jazena fotografija, ne, na prvi fotografija to mero, si... ne, ne ker se naučiu, takoj dose naučiu življenja, je po 3-4 letih da prišlo na idealno mesto, je blizu to besedno srednje vine. Kaj ni ne, ne sredi vina pa. mi da ni zdajajne, ker je bilo klimatsko idealno, štajerski I, če tako samo, imeljam, na tisto hmm. zadnjo, zadnjo tisto slikov, baj, baj. Slikov, <totim> je sliko Nije sliko, je hišo v 22, ne? pa prva da je če se ne motim, a ne? To je troj iz novog radnja, znači, resite, kaj, to pominam. Ne, to ni novo gradnja, tu je šlo za neko predelavo, ni novo za zadnjaka. Ja. ali ta li je hiša ja. od je to tako mislim, da je bila je ena, potem je to visu, kjer je poznam, ker če to da jaz Lastnik je bil nazaj, bilo zdaj, kako je Andrej ki sem ga poznal. Uh, Andrej da. ja, Andrej ja. je bil lastnik tiste, ki Večjega dela. To čutelje, ker je to pogledaj. To je samo pogledaj, res kjer je, kjer je, kjer je Ja, Kak bi ta hiša še? Pa še malo bolj naprej, ja. tako da tole kaj Naprej, ja. Lep pa desni del spore, a ne dale dva velika mislim kareja. Tole je današnji To ja, je današnji bilet. Za, kaj, ne, ne. Lama je tu. Lama je tule. Ja. To je sosednja stavba. To je hiša na Bogal. To je čisti bila trgovina. Ja, Lahova je bila je bila, je bila In je še eno. Glasen, ampak nekaj amp nikaj sem bil na e. pomoč eh, so mislo prvo prva stropi so bili pa ves torej kompletno ja ja zgorni nasroki hiša je da se ja. je što so bili ja ampak samo to videl pa da tole je bila ta enotna hiša ja. in danes še stoji niso je tisto še v, v vse niso podelni. Malo so se pregrajevali, pa tako je tako prav. Znaš, ta zgornja kareja, a ne ta današnji uh, uh, Müller, uh, Tam se celo vidi, da a ne, če nek. Ampak na tem Müleru je en zombie, tako je še zamahnen. Hiša današnjega Müller je zelo Kako? Zgornja. Hiša današnjega Müller je zelo tam je 80-70 let. Ne vem, če Jaz mislim, je nov, kaj mislim. Ne vem. Ne vem, novogradnja, dobro, da je, zidobo, da je bil, malo pa tako je. Ampak osnovni tvoj ris je pa čisto na. Ja, pa mm. da, da, no, no, no. da, da je osnovni Ja, ja. Visi, da vse je del del je Ja. Mm. Ono pa so odporušili, pa na novo zgradili. To se spomeni tega, ker smo, smo goste, kazali, kako so drugače rešili preddelavo kišne ker je peko preddelina. Ja, da. Pa, ki je ohranila stari stil na zunaj. Ja, preko ceste. Pa pa pek, tako, ja. preko ceste je razrušila stari stil gospolske. Ona pa, ki je ohranila z nekaj spremenila, se stisla se kreno. Mm -hmm. Zdaj pa arhitektonsko zunaj je ohranila tako, kot je dobro eh, po obrano bi destruktorata. Tu smo zdaj zga počeno, to je druga zdolka. Uh, je zelo to že zagradinje, ki je povedal. Ne, ne značnik za to kaznilnico, da so pač uh, mora naredili prvo fotografijo iz topno zračnega balona na svetu. Na tej fotografiji se je vidi kaznilnica iz zraka. Kot, kot zvezda. zvezda. Ja, kot zvezda in malo spet eni park. Da se skupaj zgleda kot ena palača, ne zapor. Ja, na tisti fotki ne? zgleda to zorejeni skrkališči od spreda je z parkov gori ki pa vrsa je recimo, v mini seveda. Če bi to nekaj tako danes gledal, da pa rekel, da je to... Zlata tletka. Zdravilišče recimo. Lako, da pa dovisiš, eh. ja je tam, yeah. ne? Lata, njesej, ne smeš, pač. Zdravili, daj, daj, daj, daj, Doži, kaj se ne ne tiče bitavlje, da našna zadeva bila fantastična. Vedi je naredil, kaj smo naredili iz CGC zavljali. Vezak mi je malo bolj bilo kako že, čelki, da so da je to dela da ni nekako štega koraka. Mre, že takrat, ko smo zdaj imeli del z karanteno, da bi lahko ja. li kodometniški centar, je bila ja. ideja, da bi štega tudi da zdiš, šelo, in... da, kaj znišljali. Dobreže. Ne se spremenilo, še vedno no spredaj park, ki je tudi spremenil. <laughs> Zdaj, ko si zelo maločilo. za me je ne, ne. je. bilo tako kredinala ali je bil se Kako čist... iz tije se pravzaprav Pravim, pozitivno dreste je bilo, da je, da je, da je, da je manj bolj, mislim, da je gled. In za pogledaj, ne, lokacija tega zvezde, je o koliko, koliko metrov stanika v slediško prog? In kako bliže je reka. In kako bi za veka, recimo pa takole tudi. točno se vidi, a ne tele, tele fantastične komunikacijske prometne prednosti. Eh, Maribora, pa ponavljam še tudi še enkrat lega, tukaj ni bil, kaj zvem, na, na zahodu štajaskem, kje ne šel ja, komunikacijo? je ga da bo tako ki se se ne. Na, bravo, <laughs>. <wie stopali. glish> <that> <hlegged> Eh, Oni je bil še, ki je bil na našem na Lovensku. Ja. Je v Frankfurtu, ki je pod nekem bombardiranjem, obežal iz ob abora mm -hmm. pri sodišču mm -hmm. in je preplavil čez Drago mm -hmm. in je to bilo šteto za neko silne izjemno ležanje, da je to kabo tako mrzlo. Hvala lepa, da je bilo najme 8 mesecev na leto, kot je bilo njegovo ekrano. Ja. To pa vedem, to pa to pa, pa lahko ja, vidimo. To so se v Šmoaji, na ljubom Argentine, ki je otok, ki, ki so kazeni sogradili zahodniki, ker niti sličajno ni mogel povedi, ker je mm. bilo bolj bazno marzo. In ni bilo potrebno bazni, pa, Tako? Ja, to pa vam čisto prav res je. Ne? Malo troče podatke da, da, da, da so kodravi, a ne? še v 19. leta so so plavili ledene hlade. Ja. Ledene hlade so plavili. Mislim je... sletil, še, še v 19. 5-6-5, 5 nazaj je zelo, prava. Ne, da je vama če izbrzne, je to skoraj mirojoča voda, ki prej zbrzne. je bila, znana kot taj hitrejša reka. Zdaj imamo poče Soče. E, in... Fala je to, to ništa. Ja, pa potem še ostale gore. A še prej Mariborski oto Ale, ne, maribor, ne, ne govorim, to govorim o marigorskim otoku kot tak, ker kako več kaj hoče bojati, da je ta štok, štok, pardon, ta tok drave, nefantastišno močan, je zelo zavstavlja. In drava je tukaj že nastavila točno, te, res ide pogledati ježofinska špecijalka, ki jo ti pokažemo. Ježofinska špecijalka, se točo vidi marigor, a ne levo, mislim bodo dravi, a ne nastajoči že marigorski otok, kot čista naplavna sepina, In če je glavno ta nasepina, to pomeni, da se je že začela takoj na, na lagove sostaviti in slipje, se lepe, da se je že dobesedno za začela bligati iz vode in kako misli, da je nastal Marijoske oče? Tako. Tako pasitna. Tako pasitna besedna. In to je zelo zaostavljalo, zelo je zaostavljalo. Voda se morala razcepit, ne? In je morala razcepliti, ne šla v dva toka. In ampak, ko še pa tega ni bilo, 16 pa čisto ob 17, imam pa lepo poročila, kako, kako, kako dobesedno le dene klade, le je bil, no, nisi v Ne, in zdaj, to je to problem najvej za poslove, ki je zarejšen komer, mm. ki je čista za stavba. Stavba, ki se je rekel v benetke. Je, je. je to iz letnice osebe, ali še starejše? Mm. Starejša. Ja, jaz sicer ne vem letnice dodaje. Tista mm. hiša na dravi je bila od curka komentirana kot hiša, ki stoji na mestu nekdanih benet, poznejših benet. Če prav, bolj ko so mi nas primužem Tremzom, ta načrt gledala bolj se zdi, da to ni mogoče, da to mora biti napaka. No? Ker, ni, ker je obravnem delu drave. Za Benedke pa vemo, da ima pač neko drugo obliko. Starejša od 19. sveta, ne vem pa točno zdaj. No? Se je po mojem tudi nadgrajevala. Jaz, jaz dvomim, da bi ta hišel. Ta dveka... ja, nima prave oblike drave. Bi... Enostavno nima prave oblike. Ja, zdaj, da je recurk... To da ga špiča, se, da morač. Evo nasotno. No, vse hiša nekaj. bi sicer lahko bila pozneje dograjena še v samo meni tisti breg drave ni v pravi obliki nekak, no. In gospod na fotografiji. Ja? To pa je v arhivu sosranjeno, te so zanimive zlo. Ja sem se zdaj spomljala, da sem dožna pravzaprav še nekaj povedati. No, kot je ta slikovni material, ki sem ga danes uporabljala, nisem pisala na, na te slikce, da jih ne obremenjujem s temi podatki, ampak vsi načrti so iz pokrajinskega arhiva Maribor, glavnem uprava za gradne in regulacijo, pa gradbeni načrti starejšega datuma. Veliko fotografij je tudi iz pokrajinskega arhiva. Ene so vlasti Primoža Premzla, nekaj jih je iz pokrajinskega muzeja, Uh, Neka pa s jaz naredila samo po terenu. Sedaj pred Ja, eno pred je prezentacija tudi za Ali V bistvu bi če bi neko javno da mogla te lastnike, slikovnega materijala, ja, preveriti glede na to. da danes Ja bi tako rekel, hiše hiši številko 20 in Če gremo tole v razdelavo, da je to začetek 19. stoletja in da mestne štivi kvarti, ne, četvrti, ja. še, so še taj čist normalno e, aktivni. Ja, in torej. da se je prvi kvart začenjal na, na, na, na zahodnem delu lenta, rekel, a ne, šel drugi, tretji in pa četrti dol. Ja. In so takole dobesedno številni po vsakem kvartu. In, je, in so najvišje najvišje ne 233 številke hiš imela hiše v četrtem kvartu. Potem bi jaz rekla, ne, ja, ja, tam bolj. Ja, ja. tako, ja. ja, ja. tako mislim. Ja, ja, te, ja, ne, to, to meni sredno bila ja. logika, ja. eh, ki mi je pomenila, da ta hiša ne, ne more biti na mesto, ne, ne bi, ja, ja, ja. ampak tam je bolj tjalek. Ja. ja bi rekel, da je to več... Židovski varianti. Kako? Židovski uh, Ne, še pot, če pa je drava, ne. Še, še pot dol, zato ker je bilo... Ja, ampak tam nekje, ja, Ne, ne, da bi tole bilo... Ne, da bi to bilo... A no, ko bi bilo, poglejte ker mi dobro vemo, da so govi z 63, 64, da, da so ga gospod Mulej dobro spomnil, da so ga, a ne predstavili, predstavili so ga za kakih 12 metrov. Dvignili, ne? Zgodilo se pa to, mislim, da tukaj... Nisem. Ne, meščan? Zgodilo je pa to, mislim, da tukaj... je meščan? Zgodilo se pa to, mislim, da tukaj... Zgodilo se pa to, mislim, da tukaj... Evo, to so okay, ta še 60 leta. 60, 60, ja, ja. 60 leta, 20. leta. In do tlej vodni stol ni bil čisto na Bali. Ni bil bolj noter, je bil sestavni del obzivlja, čisto na obali je bilo pa nekaj druzga. <coughs> In bilo neke druzga, bi dala, kot to je bilo pa nekaj druzga, bi morda lahko tole bilo. Ja, ta, hiše, ki se može več predstavljati, ne. kot so zdravi, tako ne ja. ja. moč, ne? To je te usnjarske hiše. Ja, ja. ni. V okrižišnjikovi knjigi so usnjari ti zume obzirja vedno, ker so presmrdek. Ne ja, samo tako, grej, to je mizarko, gledaj, to no. je mizarko, To je podzrkoče, to to Pod je je je je Yeah. Yeah. In od njega do drave vedno nekaj postoje, tam so tako ja. da se jaz predstavljam, no? da ja. karejo, je čisto, to se vidi, da je čisto mali v Episten, Kareju, okolju, neposredno v okolici vodnega stolja. Je sveda stal, ampak je bilo malce, malce noga tukaj. Malce 18-17. grec so eh, 18 -17. dale del <ti> ženj, in, in lahko da je, to dole, to je. Doris, pa to je informacija za namenitev. Na primer govorimo o 30.000 do Če pogledamo podobe vedute mesta, predvsem tudi... Ne vem, za kaj. Ne razložiti, je. pa da so dovoljstvo, kišem s njim je pa Right? ne med tem v bistvu da naj znotro dobro mora. No ta ta Naše koncerte, naše koncerte, je je se vidi, teklo na 22. majhnem koncertu, da je Južna Gregorčičeva, ampak malo niže kot je. Ja, ja, to Ja, Uh, to vzleda, da vas malo naj da je zdaj že več razprave in bi se zahvalil vam, da ste prišli, eh, gospej Jernej Ferlejš za njen nastop. Eh, priznal bi, da sem jaz imel podobne pričakovanja, ampak sem mislil, da bo to 100 prej. Eh, ne, da bo to enoc. Ne, 19, 19 let, da se bo vse to dogajalo, ampak ok. Ne? E, vabim vas, če 14 dni, ne, na predavanje o, bo gospod povedal, kaj, kaj tudižno bo predstavil, ne? nekje življenje, spet nekaj podobnega življenje v no, v, na prelomu med srednjim pa novem gospodarkom na novejšem eh, času. Ne? Vam v il 5. novembra.